Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. Mi lenné, hogy ha az időkerekét visszalehetné oda, arról ukor ez a donovan van, dá született a the south and the North Americas with ease. In their ships with painted ma a 2018 december 11-e van, és ked 4 perc reggel 7 óra, ez a kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, hogy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Kint nagyjából nulla fok van, derült az ég. úgy tűnik, mint derült lenne, kicsit fúj a szél van, ahol nagyon. The a műsor 14 éven aluliaknak nem, 18 éven aluliaknak se nagyon, fölötte is, csak igen korlátozott mértében ajánlott. de a szervezetem kicsit olyan, mint amelyik úgy... Valami generáljavításra szorul, ritka szarul alszom. Ha a professzornak a sarkamat, ami nem tudom, hogy ilyen kell, hogy legyek. Minden esetre, hogyha önök előttem futnak abban a reményben, hogy utalérem önöket, hát akkor legfeljebb a hang sebessége lesz az, ami utal ér önöket. Szellemileg még itt vagyok, de hogy ez mennyi ideig fog még tartani, who knows. Tegnap történelmi esemény volt a Kéfe Jáncs életében. Egy magasrangú köztisztviselőnek azt mondtam, hogy én nem készítek velem a reggel interjút, mert nem akarom olyan helyzetbe hozni, amely méltatlan. Hogy ő saját maga mennyire érzi méltatlannak a helyzetét, az ügyben pedig én, mintha rendszeresen találkozom vele, nem gondoltam nagyobb mértékben tükröt tartani, mint általában. Ilyet még soha nem csináltam. A pszichiáterem gyakran rá próbált venni a múltban, hogy bele képzelje maga más emberek helyzetébe, életébe. Miközben az ember azonosulni nem tud a másikkal, átlényegülni. A mai nem 2018. december 11-én e fölött az ember fölött, aki lehet férfi és nő és dolgozhat bárhol, nem fog pálcát törni, hogy én magam egyébként mit cselekednék. Ezt a mondatot ma reggel 7 óra 7 perckor nem fejezem be. Majdnem azt mondtam, hogy kibabrált, szomorú vagyok, de a hangulatomra nem a szomorúság jellemző. Tudom, hogy jól döntöttem. És mégis. 0614890999 és 0636771161. Ezen a két telefonszámon lehet elérni. kérdésem lenne, az illető nem kitalálni akarom, hogy ki az nem érdekel. Megértette -e, amit? Meg. Meg? Megköszönt. Jó. Akkor ez egy pozitív dolog. Hát pozitív Itt dolog. Lehetne, mert ha megértettem, igen, folytattam. Ha megértette, akkor viszont euh, reggel nem tudom, hogy mi szükörbe. Hát, mint sokan mások magunk, mint én. Mint ön, csak más-más dologban. Hát igen. Csak ő rangú, mi meg nem. Csak? Meg... Ő rangú, mi meg nem. Nincs nagy különbség. Hát, van. nincs. Nem, most ugye volt itt egy azt mondtam, hogy van, de azt nem erre akartam mondani, nincs. Igen. Tehát mindenki, tehát hogy mondjam, abszolút értékben van, relatív értékben nincs. Ö, ez igaz. Laci, részes csinálj valamit, hogy a kettes CD-szóljon, jó? Valamilyen dugó nincs bedugva. Hogy ezek egyébként, miközben 8 óra 20-kor pénzt fogok kérni önöknek a rádió számára, mennyire zavaróak, arról nem fogok önöknek részletesen beszélni. A kettes CD nem szól. Itt megy, ott nem szól. Valamit lehetne tenni? Kipróbáltam, mielőtt jöttél, és akkor szólt. Értem, akkor itt megy, de nem szól. Laci, de látod, hogy. Rajta... Hogy, hogy nincs, ott megy. Miről beszélsz? Ott megy. De a jelszintet néztem. Én nem tudok a jelszinttel mit kezdeni. Ez a négyes track, a changes, és nem szól. Másik track szól rajta? Fogalmam nincs. Ez se szól. Nem hoztam be egy üres CD-t. Valami nem szól. Akkor köszönöm. Néha nem a berendezések romlanak el, hanem emberek vannak, akik hozzányúlnak dolgokhoz, és mintán én azért kértem hangmérnököt, mert nekem untig elegendő a műsoromra figyelni, szeretném megkérni azt az embert, aki itt a civil rádióban azt a gépet használja, amit én, hogyha én egyszer pénzt kérek a civil rádió számára, akkor ne hozzon engem olyan helyzet, hogy azt mondjam, hogy mindenkinek pénzt kérek van neki. Halt, Hozzátéve, hogy lemondtam ezt az interjút, úgy döntöttem, hogy Elsimo Lászlótól és Újhely Istvántól is elbúcsúzom ezen a héten a jövő hetet. A jövő héten csak azok a beszélgetések lesznek, amelyek, amelyeknek el kell hangozni. Jók, ezek a beszélgetések nem kötelező elemek, és olyan mértékben terhelnek meg, amilyen mértékben a karácsony előtti héten nem uhajtom magamat is így közvetve, vagy közvetlen önöket megterhelni. Ha azt mondom, hogy kibabrált elegem van, akkor avval nem fejezem ki jól eléggé magamat, de nekem az a dolgom, hogy műsor készítsek, így aztán műsor készítek, legfeljebb az elemeket váltogatom benne. jelen pillanatban nem a kamast hozzá elérni a hatalom. Köszönöm a segítséget, Laci, elnézést az ingerültséget. 0614890999 valamint egy az elérhetősége még 8 napon át. Vagy 9. Hozzá téve egy mindennapi kísérleti műsor, mindennapi utolsó adás. Holnap el fogok menni egy miniszterelnöki fogadásra, ami holnap után lesz. Hát, hogy ott hogy fogok viselkedni, ha elmegyek, azt jelen pillanatban még nem tudom elképzelni, pedig saját magamról van szó. Előtte az ellenzékiek fogadásán leszek, ott se tudom elképzelni magam. Tudják, ott tudom elképzelni magam, amikor önök le <coughs> engem, amikor az MSZP fogadásáról karácsony elmentem volt iskolám mellett, ahol hajléktalank voltak, én pedig rágyújtottam egy szivar és valaki azt kérdezte, hogy adnak a szivarnak az árát, miért nem adtam oda a hajléktalanknak. Valahol ott még ott voltam. Most ilyen Budi ellen után szabadon a konturokkal bajban. 648 és nulla Nézem az atv az egyenes beszédet, ha ez a neve van benne egy akadémikus, aztán jön a miniszter, egy ember marad Rónai jegon és olyan, ha valami színházat néznek. Vitrai Tamás elemezteti velem ezt a színházi élményt, és azt kérdezi, mondja Fiala, nem ismeri egyik szereplőt sem a műsorvezető közömbös, ki volt önnek szimpatikusabb az akadémikus, vagy a miniszter. Azt kérdezem Bitrai Tamástól, nem lényegtelem. Amire azt mondja? Nem. 061 489 0999 What is America to me? A name, a map, a flag I see, a certain word. Megkerhetem, megkérdezhetem nagyon halkal, hogy hol tetszenek lenni. What is America? Fenyosztó elsőmol László aztán még lesz 20 percünk utána. Már nem ez a fantasztikus kedv van, de a pénzszerző akció folytatódik tovább. Félkirenctől Nemes Gábor, és utána pedig egy párbeszéd Máv ügyben, és utána véget ér a mai műsor, hogy nagyon sok időnk beszélgetésre nincs bármilyen ügyben. Még alkalmas vagyok arra, hogy bármilyen ügyben beszélgessek önökkel. Fogalmam sincs, hogy miről, amit önök felvetnek. Én, ha egy dolgot kérhetnék, akkor aludnék egy kicsivel többet. De ez most 7 óra 18 perckor nem aktuális. Megmondhatná valami biztatót a professzor, de ez szintén 7 óra 18 nem aktuális. Mi aktuális? 061489, 0999 és 063677161. The air of feeling free and the right to speak my mind now Let America to me The things I see about me The big things and the small The little corner you stand And the house a mile tall, the, and the, the and... Nem tudom, hogy ennek meséltem -e, de felajánlottam Bakács Tibornak, de azt nem meséltem, hogy nézőként, illetőleg minden második, harmadik héten szereplőként térjen vissza, vagy legyen jelen, Köszöntelem kért a lehetőségből. A Humpola és a Filippov is azt mondták, hogy ők is így döntöttek volna. Hát. Elképzelésem szerint, ha folytatódik a messzire jött ember, nagyon, akkor ott a harmadik személy mindig más lenne. Ha működik Folytatódik, ha nem működik a vagyunk Nem még egyszer biztatom önöket 0148909 és 03677 egy, és aztán a bölcs döntésükre bízom, hogy mi lesz. 10 fel így is úgy is van első a aztán meg sorra jönnek a riportalányok a mai évből, mai évből, az idei évből, idénből, az évből még 9 műsor hátra. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Itt az elmúlt napok egy kicsit túl mélyre szaladtak az én életemben független attól, hogy ha többet aludnék, akkor lehet, hogy jobban tolerálnám. Azért egy-egy mondat, hogyan le tudja lepeletni az embereknek a gondolkodását. Nem tudom, tegnap hallottál, hogy Tarlós úr, amikor bejelentette, hogy ki lesz a BKK-nak a, a vezetője, akkor azt mondta, hogy XY, akinek az édesapja a tanszékvezető volt a Műszaki Egyetemen. Tehát az én szüleim meg most mind agrármérnök volt, tehát most ezek után én predisztinál vagyok egy agrár miniszeri pozícióra, tehát hogy az, hogy ki volt az apám vagy anyám, az teljesen mindegy, és ez, tehát ez egy érv, azért, hogy valaki mi legyen. Hát ez... Nem tudom, hogy érv volt-e, inkább egy árókodó mondat, hogy ki mekkora jelentőséget tulajdonít neki, eltérvek lehetnek a vélemények. Én. költői a kérdés, de azt kérdezném önöktől, hogy vajon az ember megcsömerülhet-e attól, ami egyébként tehát, hogy megcsömörölhete egy orvos egy tanár egy riporter Hogy mennyire fontos az, hogy a megcsömörlésében mennyire bízhat abban, hogy ha ő megújul, de a környezete nem változik, akkor ugyanolyan elánnal tudja belevetni magát, mint korábban, miközben a célja nyilvánvalóan az, hogy a környezete is változon, ne csak ő. Tényleg ennyire nem akarnak semmiről se beszélgetni velem? Kicsit úgy érzem magam, mint egy ilyen felboruló félben lévő mérleg, és azon gondolkodom, hogy Jézuskám, hogy létezik, hogy ezen az oldalon ennyi súly van, a másik oldalon meg ennyire semmi. Ha végén még nem mondom le a jövő héten, vagy jövő hétre elsimolásztól mondván, hogy legyen riporttal Ha már bejövök, szeretek beszélgetni. Place, do you know what I mean? We have the same intrigue as we thought it oh <laughs> Just broke out of the danger zone Be there to show your face On another dreamy day A szabadságom iránti vágy miatt, amely a, a Nemzeti Galériának a Igen. korrigálásából fakad uh, Ezek az ellensúlyok nekem is a szemben szoktak jutni, ugyanígy, és uh, most bátorkodtam megint szeregni, mert gyakran nem sikerül végmondani amit szeretne az ember, de hogy, uh, hogy én is így érzem, és egy állatorvos ismerősöm a faluban mondta, hogy uh, te Géza, az van, hogy hát... Azon az a normális, a, ami a, egyébként nekünk nem normális, és ha nem normálisak, hát sajnos mi már kisegségben vagyunk, és az ellensők ez így eltolódtak. Jó, azt szeretném ennek mondani, hogy legközelebb kétszer gondolja meg, hogy mikor telefonál, mert ha van mondandója, jó. Ha nincs mondandója, Jaj, ne kérjen bocsánatot, de nem azért ülök itt, hogy felesleges dolgokkal töltsem az időmet. Különösen, hogy a tegnapi beszélgetést biztatásnak vette, ami enyhe túlzás. Nem is enyhe. Az írva, hogy s félek v a póstink 30 utatnak egy krijgen Mi m tinham sajnálom Magánéletükben biztos történt, hogy a, amit szívesen meghallgattam volna, a, hát a közélet pedig. Hát ott. De nem muszáj. Még az is lehet, hogy jobban járunk, így. Függet az amisor nem azért van, hogy jobban járjunk. Igaz nem is azért, hogy rosszabbul. Jó reggelt lehet. Én nekszínesebben ajánlottam volna neked, hogy találkozzunk tegnap privátni. Már egyébként is régen ajánlottam volna. Igen, aktuális nagyon jó. Um, egyébként jó reggelt rádió Jó reggelt neked is, mert a mai beszélgetésünkben együtt fogunk megegyezni abban, hogy a jövő legyen legyen záró beszélgetés vagy sem, mert Némileg összefüggésben, ugye az operációból adódóan a nem tökéletes, még valami ismeretlen okból rosszul is alszom, tehát ha ezeket ki kéne iktatni, vagy ki lehetne iktatni, biztos más lenne a közállapotom, de ezekkel súlyosbítva, én itt az árbóckosárból jelentő matróz, itt evel a heroikus képpel élve, ezzel élek ide, a 18 éve, hát némileg a csömör szélén vagyok, Laci. Ha ez egy iskola lenne, amiben mi vagyunk, tehát ez egy iskola lenne, mint ahogy az apácaiban így voltam, akkor, akkor elmennék innem. Most az iskolát az országot érted? Nem értelek. Az iskolát az országot Igen. érted? Igen, nem, hát másik, nem, ha, ha lehetne az országban egy másik iskolába járni, akkor egy másik iskolába mennék, de a hazámat nem hagyhatom el, de valahogy ha mégis valamilyen módon érzékeltetni szeretném a hangulatomat, akkor ezzel tudnám Érzékeltetni hozzá tév amikor nekem el kellett hagynom az apácait, abban nyilvánvalóan nekem is volt részem, tehát nem az apácai volt, és az osztálytársaim voltak benne hibáztathatóak. nyilvánvalóan én is hibás voltam, mégis életem egyik legjobb döntése volt belétve a szüleimet, akik valami ismeretlen okból támogatták ezt, mert érettségi előtt átmenni egy másik iskolába, akkor is, hogyha ez egy társiskola volt a Radnóti, az az én szüleim szemében nagyjából valószínűleg az én egész leendő pályafutásomnak a kockára tételével volt azoros. De annyira ellehetetlenült ott a helyzetem. Ma fordult velem először elő Laci, hogy egy közös ismerősünk természetesen nem lesz neve, és szem szemközt találkozunk, négyszemközse lesz neve. Tegnap azt mondtam neki, hogy én nem készítek vele műsort, nem beszélgetek vele, nem lesz interjú, mert nem akarom őt olyan kényelmetlen helyzetbe hozni, ami szimplán kényelmetlen, nem szimplán pedig megkérdezni műsorban tőle, hogy nincs-e kedve lemondani. Jaj, Istenem. Egy látszik... tippem van különben. De hiába de... tippem, de, de, tippe de nincs, nem egy nincs egy egy jelentőség. Egyrészt nem mondanám el itt a rádióban, tehát téged saznak kellene a teljesetbe, de őt sem. hát egyébként is értelmetlen lenne de most nem állt a riporter szerepét, így, hogy itt egyébként se riporter és riportolai szituációban vagyunk. Hát kérdezem annak, hogy mi az a friss élmény, ami ennyire letaglózott, mert azért ez a szokásosnál is mélyeg megimánulás a részedről. A tegnapi parlament is hatással volt rád? Minimálisan, de volt, szóval um, elteltem. Engem, el engem, engem, le engem letaglózott különben, megmondom őszintén. Tehát, hogy... Engem is letaglózott. Tehát én tegnap azzal kezdtem a műsort, hogy már régóta mondtam, hogy belőlem az osztályfőnök uh, és az országból, meg az értelmiségből némileg infantilist csinál abból adódóan, hogy a tiltakozásnak nem megtalálván az adekvát formáját. Az adekvát forma sok minden lehet. Az adekvát forma lehet, hogy az ember csendben tűr, az adekvát forma lehet, az, hogy az ember elmegy onnan, az adekvát forma lehet, az, hogy pofán vágja az ember a másikat, beleértve ennek az összes következményét. Az, ami ma Magyarországon van, az alapvetően egyik se, az valami olyan infantilizmus, amely infantilizmus valamikor engem is jellemzett, de most evvel az infantilizmussal én konkrétan nem tudok mit kezdeni. Beleértve, hogy nem tudom, hogy az osztályfőnöknek mi érdeke van abban, hogy ilyen infantilizmust váltson ki, nem csak az ellenzékből, hanem a saját környezetéből. Laci, az nem normális dolog, ahogy Szili Katalin is egy tornatanár volt, hogy Kövér László azt merje mondani az ellenzéknek, hogy működik az orvos a parlamentben, hogy veszi magának a házelnök azt a bátorságot, hogy így szóljon. Be. Mondjuk, azért, mondjuk azért ne haragudj, a tegnapi nap. De az nem, de nem, gondolom, hogy, nem gondolom, hogy kövét kell az elsősorban megembéteni. Az, az lehetséges? Akkor sokadikként azért, említem azért, meg. Azért, azért, azért tegnap, tegnap, ami a parlamentben zajlott, tehát de sokadik. haragudj. Én nem haragszolom. Bangolni, mint egy eszelős, akkor a Varga nevű Miskolci fotóiasta képviselő föláll, mint egy barom és üvölt az elnöknek, ez az infantilizmus, De, de, de, hallott, mint, de nem, de mint, mint aki megbolondult, mint aki megveszett. Olyanok voltak, mint aki, tehát valószínűleg előzően annyira behergelték magukat, hát, és az a baj, az a baj ezzel tört, hogy minden lehetséges igazságukkal, minden valóságos, értékes politikai üzenetüket, ami van egyáltalán ilyen, nem tudom, az teljes lenullázták. És, és ezek után föláll a burány, és azt mondja, hogy az, amit így zajlik, a parlamentarizmus megcsúfolás. Hát ők csúfották, a parlamentarizmust egészen brutális módon. Latszik, De, és láci, láci. de mondjam, végig, van épeszű ember. Most tényleg a, a te rádióallgatóid ne szeressenek engem, ne szeressék a kormányt, ne értsenek egyet a, a munkavállalókat érintő törvényjavaslattal, de van ember, aki komolyan gondolja, hogy az nem obstrukció, hogy valaki 2800 módosító indítványú, de azt akarja, hogy arra egyesével szavazzunk. Tehát, hogy gyakorlatilag három napig ott ülünk és teljesen értelmetlen módon szavazzunk. Tehát, hogy ez, ez, ez a valóságos vita, ez a, ez a valóságos politikai jobbító szándék, ez szerintük hibás törvényjavaslatra kapcsolatosan. És utána, mint egy eszelős elmebeteg, fúják a sípot telj, teljes hangjáról a parlamentben, mert arra, hogy nem, nem, nem normálisak. Az, az ha van még politikai tőkéjük, azt mind lenullázzák. Mindre. Mind, mind, Halkan ez szeretném tőled megkérdezni azt, hogy volt-e olyan, amikor szocialista irányítású Magyarországon a Fidesz adott be istentelen, rosszul fogalmaztam nagyon sok számú módosító javaslatot, hogy azzal lehetetlenítse el a parlament életét. Volt-e ilyen? De figyelj, volt olyan politikai törekvés, én még nem voltam akkor politikus és nem voltam a is képviselő. Igen, például költségvetés-törvénymódosítás. És? Mi a különbség? Nem, nem, nagyon nagy különbség van. Hát ne haragudj, először is az egy, más volt a házszabály, kettő, az alkotmányos kereteket, meg a parlamenti ügybosnak a normális működését betartották. Nem emlékszem arra, hogy mondjuk kormány Viktor az éven az ellenzék fölállt volna, és mondjuk félolyen keresztül fújta volna úgy a sípat, hogy ne lehetse hallani az Ez a, a méltóságát, nagyon az ellenzék, így, amikor mi ellenzékben itt, voltunk, itt, mindig meg. itt, itt álljunk meg. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit mondasz. Amikor én lemondtam a ma reggeli interjút azzal az illetővel, akit lemondtam, azzal én az ő méltóságát is akartam védeni. Akkor amikor így viselkedik az ellenzék, én nem gondolom, hogy a Fidesznek felelőssége van az ügyben, közvetlen felelőssége, hogy hogy viselkedik az ellenzék, de közvetett felelőssége van. Egy országról állít ki rossz bizonyítványt, nem feltétlenül külföld irányában, nem saját maga irányában. Én nem tudom, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Sose voltam ilyen szituációban, tegnap el tudtam dönteni, hogy én úgy cselekszem, ahogy cselekszem, hogy jól cselekedtem-e vagy sem, ezt nem biztos, hogy nekem kell eldöntenem. Azt, hogy egy ilyen szituációt hogy lehet kezelni, beleértve, hogy egy ilyen szituáció hogy jön létre, ami talán ennél valamivel fontosabb, ez ügyben nagyobb felelősséget szeretnék várni a kormánypártól, még akkor is, hogyha egyébként úgy gondolják, hogy az ellenzék kollektível megbolondult. Nem, nem taptam, akkor itt álljunk meg mert a, mert a, a, de azt értsd meg hogy, hogy mindenkinek joga van hülyének lenni és mindenkinek jogában áll olyannak lenni, mint amilyen a kormánypár. Csak az a, kész, az a kérdés, hogy az a kész eredmény, amit így kapunk, abban jól érezzük-e magunkat. Én konkrétan egyre kevésbé érzem jól magam, miközben a személyes helyzetemmel, a sarkam, vagy adott esetben az alváshiányomon hiányomon kívül olyan nagy problémáim nincsenek. Lehet azt mondani, hogy fiam, miért akarod venni a, magadra venni a világ terheit? Nekem mindig volt -e erre késztetésem, egy elmebeteg vagyok, egy hülye vagyok, nem most vagyok ilyen, korábban is ilyen voltam, felesleges lehet, hogy abba lehet hagyni. Mégis nem véletlenül jutott eszembe Kövér László, mert azt gondolom, hogy tudod, én beszéltem emberekkel különböző, volt egy, egyszer a kásás apukájával, aki szintén vízilabdázó volt arról szó, hogy az ember a testi erejével hogyan bánik, és azt mondta, hogy akinek nagy testi ereje van, az kétszer is meggondolja, hogy hogyan üt. Egy házelnök, akinek a hatalma nem feltétlenül expressis verbis úgy fejezhető ki, mint a kásás apukájáé, de mégis azt kell, hogy mondanom, hogy nem véletlenül említettem ezt. Nem beszélünk így a gyerekekkel se, hogyha rosszul viselkednek, már pedig nem lehet gyerekeknek nézni ott az ellenzéket, de valamilyen enyhítő körülményt szeretnék nekik találni, akkor, hogyha van egy felnőtt. Nevezjük felnőttnek a kormánypártot és annak egy reprezentánsát, és akkor nem véletlenül a gyerekeket szólom meg, hanem a felnőttet, akinek azt mondom, nem így kéne bánni a rosszalkodó gyerekekkel. Értem én, amit te mondasz, de azt értsd meg, hogy amikor elválik két ember, ott is azt mondják, hogy mind a ketten tehetnek róla. Én ezt a felelősséget nem tudom átvállalni másoktól, csak üzenni tudom, hogy nektek ebben felelősségetek van, ha nem érdekel, ha leszarjátok, akkor ez lesz a következmény, ami most van. Én, én... tényleg nem voltam még ilyen helyzetben, mint az elnök. Tehát a... vezettem már, hogy a számtalan ülést, bizottságülés. ennyire Rossz helyzetben nem voltam. Egyébként, egyébként az, az, ahogyan a kövére ezt végigvezényelte, az, az, az kifejezetten, kifejezetten egy nehéz helyzetben egy pozitív végigvezetése volt a dolgnak, mert tulajdonképpen nagyon brutális provokáció zajlott a, a, a házban, és fegyelmezetten végigvitte egyébként a házszabálynak, Törvényeknek megfelelően az ülést. Elnézést, <gül> el a parlamenti őrség, de erre mi szükség volt? A parlamenti őrség uh, uh, egy része fölkészülten várt a. a Mire? A parlament uh, üléstermen kívül. Mire? Bejáratnál, megjegyzem, megjegyzem. Mire, Mire várt? Hadd ha mondjam végig, uh, a, a pár évvel ezelőtt, amikor a földtörvénynek a vitája volt, akkor ugye jobbikos képviselőt szabályosan megszállták a pulpitust. téve az ülésvezetést, egyáltalán az ülésvezetést, nem tudom, mert fölrohantak, fizikailag megszállták a, a pulpitust. Most igazság szerint egy ilyen helyzetben a házszabálynak megfelelően teljesen törvényesen bemegy a parlamenti hőség, és szépen a képviselőket, az önmagukból képviselőket megfogják, és levezetik a pulpitust. De most nem voltak ilyen jobbikosok. De az ott esetben lehettek volna. Uh, amikor... informá... Nyilvánvalóan információ volt arról, hogy itt valamiféle provokáció lehet számítani uh, uh, uh, uh, a parlamenti össég. Én, éne, én nem vagyok egy verekedős ember, engem már egy pár akartak vere, verni, mégis valahogy a viselkedésemmel megúsztam és nem kellett külső segítséget kérni. Van egy kétharmados fideszes többség. Én azt tudom neked mondani, hogy tényleg, hogy, hogy mindenki küldje be az apukáját, vagy az anyukáját a kövérrel együtt. Tehát ez, ez, ez, ez egész egyszerűen nem, nem tudok rá jószót találni. Küldjék be! Azt értsd meg, Laci, hogy azoknak az embereknek a frusztrációját ott az ellenzékben, hogy objektíve, szubjektíve, milyen mértékben teremti meg a Fidesz, ez bizonyos szempontból empátia kérdése. Azért abba belegondolsz, hogy szombaton reggel, vagy pénteken éjjel jön rá, X és Y elnézés, ha nem tudom pontosan, hogy mégsem lehet a Kossuth téren demonstrálni, mert találtak egy védett szemét. Tehát tényleg kiadnak egy engedélyt, és két vagy három órával, vagy hat órával a demonstráció előtt mondják azt, hogy hoppá, itt van a lengyel alsóházból valaki, meg lehet ezt... Nem valaki, nem valaki, hanem parlament élnek. Én ezt értem, de... személyesen fogadta a Kossuth téren, a de parlament de hogy létezik, járhataná. hogy ezt a nem Oké, okay, de ki az, aki ezt nem tudta előtte? Na, ugye a rendőrségnek nem kell tudnia, azt, hogy milyen a parlament, és hogy milyen nemzetközi delegáció érkezik, amikor közszerfoglás engedélyt ad ki egy egépként a, a gyülekezési nap megfő Oké, okay, akkor honnan tudja meg a rendőrség azt, hogy mégse lehet? Hát nyilvánvalóan megtudta a parlamenti vezetést, hiszen bejelentik a parlament vezetésének, hogy ilyen rendezvény lesz, és pedig visszajelzi, hogy hoppá, nem jó de tudtam, hogy ez az engedély, ez 48 órával legalább előtte lett megadva, és ezek szerint az, hogy ez mégsem működhet, azt meg pár órával ezelőtt... Ugye nem gondolod azt, hogy a, gyorsan nekivtek a üngyele, nem, ezt Nem, én nem vagyok elmebeteg, én csak azt mondom neked, hogy én sose fogom elfelejteni, amikor Kovács Lászlót felhívták a 98-2002-es periódusban, e, talán Baló hogy vezetett egy műsort, és ő lett volna a vendég, és már útban volt, és azt mondták, hogy elnézés kérek, de Selmeci Gabriela lesz a vendég az ebadóval. És akkor a Kohás László udvariasan megfordul, de olyan volt a viszonyunk, hogy ezt elmesélte adásban. Meg lehet ilyet tenni az emberekkel, csak frusztrációt okoz. Tehát el lehet menni, mint a seregben, és azt mondani, Laciám, nem mennél le a sarokra megnézni, hogy nem vagyok-e ott. Csak az hosszú távú frusztrációt okoz. Figyelj, Laci, a kétharmad ezt megadták az emberek. De a kétharmaddal nem jár együtt az, hogy az egyharmadnak beleért, vagy a kétharmad is érintett lehet, az ember permanens frusztrációt okoz. Ez nincsen benne. Beleért, vagy a miniszterelnök úr úgy érzi, hogy minden reggel derékbe vágják, de tudod mit? Őt is derékbe vágják, és engem is derékbe vágnak, de engem senkit, de engem. De engem, de engem a miniszterelnök úr az én állapotom felül nem érdeklődik, miközben én személyesen szeretném, ha őt nem vágná senki se derékba. Ebben tudod, a tegnapi naphoz azért mondjak mást is, én ezután a gyarázatosszituációt után, ahol mentem ki a parlamentből, hogy, hogy egyszerűen az életkezem elment. Tehát én tudom, hogy sokan ezt lazán, könnyedén, cinikusra a humorral is képesek fölfogni. De én az ilyen dolgokat a lelkedre veszem. Én, én, én megmondom, hogy én kifejezetten rosszul éreztem magamat a bőröm, és azt kedvem hogy az, azt gondoltam, hogy, hogy ilyen helyzet orszélési képvisel lenni, hát egyszerűen nem egy. Finoman fogom, azok, azt mondom, hogy nem egy felemelő dolog, és, és így így agyonítve, mentem el a terrorházába a percifici És tőlem, ami egyébként ugyanakkor már nagyon szép volt, és felemelő volt, és, és igazság személyiségesen elkeserít, Most is mondhatem, fölháborút, hogy. Egy bűnös szólam, jelenik eddig meg uh, bizonyos önötő internetes uh, újságokban erről a fél, valakul. Fé, hogyan volt. Te, itt, nap te, itt, voltál itt, te... De tegnap voltál a Teátrumi Társaságban is. Eddig itt, sok itt, elég voltál tegnap. Én, én, én tegnap cikkáztam, én reggel 6-akkor elindultam, és... Uh, és uh, abban délben volt a teáltalatásai közülés Tudod, hogy Pintés Sándornak, Sándornak és nekem mekkora gondot okozó, hogy másnap amikor beszélgetek vele, az összes helyszínt fel tudjam sorolni, külön embereket kell rád állítanom. És mi volt, mi volt a terörházában? De, de, de, de hadd de ha fejezembe csak az az az azért, azért Václás Klaus volt miniszternek és közössége előbb, tényleg egy emblematikus uh, politikus Jön, jön Magyarország, és kapja meg a Petéfidéját. Tényleg én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy fontos, fontos alkalom. Jó beszédek voltak, méltatások, és, és a Klausnak a köszönő beszéde is. Hát az egy, az egy komoly, komoly politikus érzéhezés volt arról, ami történik velünk itt Közép-Európában. Én, én azzal az hogy Megértem azt, hogy néhányan bolykottál a bizonyos dolgokat, de ezt az érdektelenséget... Ez de most mi, mit nevezel érdektelenségnek? Hát az, az, hogy rendben van, a közszívi ott volt, meg jó pár médium de hogy vezető oldal oldalak, amelyek mondjuk nem vádolatotnak kormányfárti elfogósággal. ez nem ért meg egy finlapos storyt, de még egy pótróvatot sem, hogy... hogy hogy itt volt, itt volt a kausz, és hogy átfette a Petőfi díjat, és ezt nehezen, nehezen tudom megérteni. Tehát hogy az az igazság, hogy mindig csak a botránya nem Ne, ne, ne, nem ne, tudom, ne, figyelj, azt értettem, amit az előbb mondtál, de ezt a következő mondatot már nem biztos, hogy itt elmondani. Tehát ezt értem, hogy ezt te hiányolod, de nekem például a köztelevízióról, most hírta, hogy mondtad, ugye mi így szoktunk beszélgetni, az az eszembe, hogy hogyan tudta azt bemutatni, hogy minden rendben van, hiszen Lovász László után ö, felszólalt Palkovics László, és mind a ketten biztosították egymást a nagyra nagyrabecsülésükről, csak éppen azt nem mesélték el, hogy ez pontosan nem egészen így történt, valamint olyan benyomást keltett a magyar televízió, mintha ez egy helyszínen történt volna, közben ez két helyszínen történt, és akkor nem tudjuk kihagyni e, azt, miközben én nem vitatkozom veled arról, hogy mekkora jelentősége volt ennek a Slav Klausnak, mert amit én most mondok, az nem ezzel kapcsolatos, de a kormány 229 2018. december 5-i kormányrendelete a közép-európai sajtó és média alapítvány által, és így tovább, és így tovább, hogy azzal kapcsolatban a gazdasági versenyhivatal így aztán inkluzíve a nemzeti média hírközlési hatóság sem járhat el, szerintem a média arcú csapása. Konkrétan az enyém. hogy a magántőke és az állami érdek hogyan keveredik itt egyszerre egy pillanatban, és látom meg a saját sorsamat, látom meg Orbán Viktort, akit én életemben először 1994-ben láttam személyesen, mert addig csak uh, tévében láttam, és látom benne a kettőnk közös sorsát néhány találkozási ponton, hogy eljutok oda, hogy engem ebbe a helyzetbe hoz közvetve kopogtatnék halkon az ajtaján, és azt kérdezem, hogy már miért? Az igazság, hogy a, a pontos hátterét ezt még magam számára, és a térképeztem nem szól. Uh, azzal együtt, hogy Fántalán a szituációt tud az ember mondani, amikor a magánérdek és a közérdek olyan módon találkozik, hogy valaminek... Persze, vannak rendkívüli de... helyzetek, de ilyen rendkívüli helyzet itt most nincs különös tekintettel arra, hogy ez egy nappal azelőtt történik, jelenik meg a magyar közlönyben, hogy a gazdasági versenyhivatal valamit mondana a történetben, amit már ezek után nem tud mondani. Figyelj, Laci, itt, itt ebben a kétharma, erről beszélek a frusztrációról. Elvileg ez a történet státuszkóját tekintve nem változtat minőségileg a helyzeten, csak olyan mértékben dobja a kesztyűt az arcomba, amilyen mértékben én ezt sem fizikailag nem tudom, sem pedig egyébként nem akarom visszadobni annak az arcába, aki képletesen az én arcomba dobta. Tudod, hogy ez mennyire frusztráló? Hát tudom, képesleg mondhatok még vagy mást is? Bármit mondhatsz. Na, csak azért, hogy egy kis színes is legyen. <gül> Nincs ilyen kötelezettség, de hajrá, tessék! Fénytekem Bödecsesten voltam, kérdez de. Igen? Bödecs Tibor. Uh, én azt olvastam, hogy vissza fog vonulni, mert könyvet ír. De ezek szerint még ott nem is vonult ott vissza. Ott is, ott is mondták, minden esetre. Ez Dumas sziráz volt? Nem nem, nem, nem, nem, nem. Egy belvárosi étteremben volt egy egy este, és egy bocsodak, vacilával összekötte, és egy kis társaságban voltam. Na, aztán utána pár szót látottam vele. De hogyan jött létre a szituáció? T. Te oda mentél hozzá? Tulajdonképpen igen, de hát ugye nem voltunk sokan, az egy elég uh, vicces helyzet volt, amikor mondta nekem a Bödös, hogy előre figyelmeztették, hogy én is ott vagyok a közönség sorainban. Jó, elnézést, semmi közön mire, nincs mire, hozzá, de mire? bár egy pillanat, de akkor tisztázni kell a körülményt. Ez itt most valójában a Bödös számára egy zárt közösségben lévő hakni volt? Nem, nem, nem, nem, nem. Hát ez egy, egy étteremben egy teljesen nyilvános oké. Okay, tehát egy egy de... vacsorából. Okay, Magyarul le... befizettél egy vacsorára, egy a házfizetel Ki az, aki? És... De ki az, aki <coughs> kót nyeleskedett? Azt nem tudom. Lehet, hogy okay, az egy szervezője. Oké, Laci, ebben a... megint látható. benne van, mint Csepben a tengeret, hát, érted? Persze nem értem, mondom, de minden esetet azt akartam csak mondani, hogy, hogy magamban viccesen mondtam azt, neki nem mondtam annyire konkrétan, hogy ehhez képest egyáltalán nem fogta vissza magát. Bár az ellenzékkel kapcsolatosan is vaskos poénokat fogalmazott alapvetően a kormány oldalt ütötte-vágta minden esetre. Ami ezt az egészet szóból az pusztán csak az, hogy abban a néhány perces mert csak néhány perc volt, egy kettő beszélgetésről, az volt köztünk meg tudtam azt, hogy rendszeresen hallgat bennünket, kettőleg előködés, innen is üdvözöljük Bödös Kiderült, hogy török Gábor is hallgat bennünket, mert az meg a Filipov Gáborral való beszélgetéséből derült ki, ami itt az új válasz online.hu egyik vezető Hát, megtisztelő, én török Gábortól tulajdonképpen mindent elolvasok. Mindig érdekel, hogy mit mond és mit ír és miképpen gondolkodik a konidiszonyokra, úgyhogy nagyon régóta, sok-sok év volt olvasom a lirásait. De most gondold ezen, el, hogyha engem az befolyásol, hogy Orbán Viktor hallgat engem, és akkor most hírta azt mondom, hogy Jézus Mária, most felhívom, akkor valaki mondja már meg, hogy Orbán Viktornak tetszik-e az elsimó Lászlóval való beszélgetése, mert hogyha nem, akkor megkérdezem tőle, hogy miben kéne változtatnom. Tehát borzasztó szólak a egyéb, arról. Egy, egyébként a, a, az önceszulára ból hajlom, ebben a az, az az az ebben nem brutális. Az. Egészen, egészen döbletes. Tehát én ezt egyébként egy ilyen a jelenségnek gondolom, én, én egyszerűen fáradmasnak tartom azt, hogy, hogy... Én magam vagyok gyakran a csinovnyék halála, tehát én ezt, én ezt, én ezt, én ezt so, soha nem tagadtam. Nem vagyok rám de legalább nagyon röviden ki tudom fejezni magam. Ugye ezért az nagy dolog, hogy mi két szóból megértjük egymást, vagy fél szavakból. És akkor itt eljött az a pillanat, mert engem nem feszély ez az idő, hogy be kell, hogy számoljak neked a Lázár Jánossal készült beszélgetésről, amely szürreális élmény volt, de lehet benne részed, mert holnap után ismét lesz, mert nem jutottunk a, nem jutottunk a témák végére, mert ugye Lázár Jánossal, akivel nekem meglehetősen intenzív és jó viszonyom volt, de így, így interjú szituációban is, de valami Egészen hihetetlen dolgot tett velem és a hallgatókkal, mert gyakorlatilag azt érzékeltette, ugye a beszélgetés azért fog holnap után folytatódni, mert egy sor helyi témára nem jutott idő, mert egy sor országos témában kérdeztem őt, és ő nagyjából azt érzékeltette, mint amit egyébként már a kormányinfón is megtett, hogy hát Hútmezővásár helyen az embereket az foglalkoztatja, ha Józsi bácsitól ellopják a kapát, és ő alapvetően akkor elégedett a rendőrséggel, ha azt visszakapja. Én ilyen kapatörténettel nem bírtam, hanem egyéb történeteket mondtam, de komolyan mondom, mint az esővíz a, a szélvédőről úgy pattantam le, mert azt érzékeltette velem, hogy ezek mind biztos, mind, mind biztos fontos problémák Budapesten, de mire ezek a problémák elérkeznek hódmezővásárhelyre, Azokat mikroszkóppal is alig lehet látni, úgyhogy én a magam részéről egy ilyen permanens utazásban voltam hódmezővásárhely és Budapest között, hogy valahogy utolérjem a problémáimnak a jelentőségét, de megmondom őszintén, alul maradtam. Én a hétvégén Hódmezővásárhelyhez egész tüzel voltam másfél napot, ott aludtam egy kis hotelben és aztán a, a elég sok helyi sikerült a nem. Azt tudom neked erre mondani, hogy biztos szép ez így, ez a majd amit a János nél De azért ennél kisebb van már a világ. itt így, így, így tudod, a, a, a legegyszerűbb két munkás is uh, most a szartál, Eltűntél a telefontól, mint hogyha leraktad volna és arré mentél volna. Nem, nem, nem, nem. nem, nem. Most Ugyan, már tökéletes. Beszélek. Hát a másik füle, de akkor lehet, hogy ezek a jobb füle, mert rosszabbul hallottam, hogy a balnak is ez Vagy a bal hát... nagyobb a távolság a telefonig, mint a jobb Igen, igen, lehet. Aszimetrikus lehet. lett a fejed. Minden ember aszimetrikus, csak úgy látszik, én látványosan az vagyok. Szóval azt gondolom, hogy hát nem, nem akarok ilyen világszalú községekről beszélni, de... Nem gondolnám, hogy Hódmezővásár nem érdekik az embereket, az országos problémák. Ne követnének minden figyelem, és nem ne lett volna ennek következménye a, a polgármester amelynek legalább akkor volt a politikai vagy országos politikai üzenete, mint a, mint a helyi üzenete. Szóval én azért nagyon szeretem a járásnak a, a, a vadromantikáját, egyébként... Minden uh, személyes konfliktusunk ennél uh, értékelni szoktam néha magamban a humorát, amikor nem át nagy, nagyon erős humorba. Tehát ez együtt ezt nehéz komolyan venni. Hát, uh, mindenkit érdekelnek az országban a, a közügyek, a. Oké, okay, de. van, hogy ilyen magas volt, ilyen magas volt a részvételi aránya. Idei parlamenti választáson is hasonlóan magas részétől prognosztizálok az önpontos választásra is, ami aztán még távolabban a János Bácsi kapajától, meg a Fülemile szinti perektől, amik, amik most János annyira izgatják, az mindenesetre azt ez hogy az embereket érdekli a sorsok a lakulása hazájuknak, például a tágabb európai közösségnek a, a, a helyzete. Nézd, mindenkinek van másfajta bebábozódási státuszkója, neki ez van. Olvastam az Indexen, ha nem kaptam olyan visszajelzést, hogy rossz irányba megyünk, Endi Vajna interjút, és ha bár én nem vagyok vele semmilyen viszonyban, tegnap küldtem neki egy sms t miután nagy nehezen megszereztem a telefonszámát, és azt mondtam, hogy szerintem ez egy nagyon jó interjú, még akkor is, hogyha azért számtalan, tehát én ezt az interjút tanítani tudnám. Tehát az az interjú, ami azzal kezdődik Libor Anita és Dúl Szabó hogy Orbán Viktorral mikor beszélt utoljára, ez a kezdőkérdés, ez rávilágít nagyjából az egész ország helyzetére, mert Bízisteném, ma megyek a hangodi professzor úrhoz, de szerintem Orbán Viktor nem fog szóba kerülni, de talán ez az egyetlen hely, ahol Orbán Viktor nem kerül szóba, mert egyébként mindennek az urának tűnik ő. Aztán lassan eltávolodik az interjú Orbán Viktortól, hogy aztán ismét visszatérjenek hozzá, de szerintem Magyarországon a leggyakrabban elhangzott szó ma a miniszterelnöknek a vezetékneve. Nagyon. Nagyon érdekesen ezt egyébként föltárni. Jó lenne, ha mennének ilyen társadalomtudományi, szociológiai, nem tudom, milyen írások, elemzések, tanulmányok eszék. Hogy hogyan alakult ki az, hogy a rendszerváltozás után három olyan fiatal emberek, mint amilyen a, a, a szabadság, gyakorlatilag a szocializáció sokkal inkább kötődik a rendszerváltozás időszakhoz, mint az előttihez. Tehát, hogy ilyen fiatal emberek mégiscsak erősen posztszocialista, ilyen posztkommunista jegyeket mutatnak mert Az, hogy egyébként mindenhol kádártársat és acélártársat keresik az, az, az ennek egyértelműen a, a, a lenyomata. Én, én értem azt, hogy olyan rendszerben érünk, hogy egyébként valóban a miniszteröknek rendkívülnek szerepe és befolyása van, nem lehet elvitatni. És hogy egyébként ez egy valóságos politikai teljesítmény, még akkor is, hogy az ellenzéket, hogyha te mondtad, ez frusztrálja, és sok embernek ez nem tetszik, nem tudja azonosulni, és mondjuk a demokratikus fejlődés szempontjából ezt nem feltétlenül tartja e, jónak. Nagyon érdekes, a Csizmari Elvinek fog megjelenni egy írással nálunk a kommentáció folyadatban, lána a kommentár egyébként a konzervatív oldalhoz kevés szerzőket is közöl, éppen a, annak a konzervatív recepció történetnek a, a, a, a helyzetéről, hogy miképpen viszonylag nyugati elemzők a kelet-európai, a, a volt socialista, tehát a, a, a, ebben a, ebben a teljesen igazod, demokrácia Ha, ha van némi időnk, akkor azért mennék tovább ebben az interjúban, mert ugye azt uh, kérdezik tőle, hogy ezek szerint nem érintette mélyen egy-egy magyar időben vagy Pesti srácokon megjelent támadó cikk, és én tegnap egy kicsit jobban felnézek az Endi Vajnára, már csak azért is, mert nem olvastam el azért olyan nagyon sok beszélgetést, és ez egy cizellát beszélgetés. tehát igazad van abban, amit az előbb említettél auftaktként az interjú legelején, de, de az, hogy ilyen válasz legyen egy Magyarországon megjelenő labban egy olyan meghatározó személyiségtől, mint Endi Vajnától, aki azt mondja, hogy inkább nem értem, az zseniális. Ugye itt az ember azt gondolja, hogy lesz valami milyen szántó gondolat, és az van benne, hogy nem értem. Azt mondja, értelmetlen butaság, amit írnak. Majd később, két sorra leje, vagy hat sorra lejebb, azt kérdezik, hogy mit szól ahhoz, hogy ennél vagy náluk nincs érzéke és kedve a történelmi filmekhez, és így tovább, és így tovább, amire egy szavas mondata a választ. Tudod mi? De. Baromság keresem azt a közéleti szereplőt, aki egy ilyen szituációban beleértve szegény prőleg annyit mondott volna, hogy baromság. Beleértve, hogy holnap leváltják az Endi Vajnát. Akkor is, azt, hogy valaki így ebben a formában nyilvánul meg olyan dologban, ahol az ember mindenféle cizellált válaszokat akar, és közben pedig az ember a másik oldal az emberi hülyeségről, a jó és rossz indulatról és a butaságról beszél, a számomra felszabadító volt. János, ez rendben, amit mondod. Ugyanakkor ez mégiscsak bizonyos valóságos problémákat. Tehát, és ráadásul arra is rá kéne mutatni, hogy a látszóban megjelent írás bizonyos jogos kritikáit elnyomja a teljesen a stílus, vagy inkább azt mondhatnám, hogy a stílustalanság. Tehát én ezért mondtam azt, hogy azok a viták, amelyek néha a Magyar Időnek, vagy a Percsiszácoknak a lódai jelennek meg, azok azért válnak kontraproduktívá, mert olyan módon túltolják a biciklit, és olyan módon olyan módon a vitához és a témához méltatlan stílusban Fogalmazódnak meg, hogy utána már nem a konkrét felvetésekről, nem a valóságos problémáról, hanem most hanem, hanem egy stílusvitát folytatunk. A, a pesti srácok írásban azért volt a megszébe dolgok, és én is kritizáltam a filmalapot, például történelmi címeket, erről beszélgettünk veled már itt a Igen, tehát elmondja ezt uh, Andy Vajna. És, és én így egyé... olvastam most, nem, annak idején a Magyar Aransz, nem tudom hány éve vagy hat évvel ezelőtt megjelent egy hosszú potréa az Endyről. Most, most olvastam a hétvégén. A, egy rendkívül érdekes élet vajna ez életet. így igaz. És az volt, érdekes lehet akár az idézőjelben is, mert azért az nem egy önellenmondásos pálya. Nem, nem, nem azért minden szempontból igen. Édézőjel meg idézőjel nélkül is. Hozzá hogy kívül... az endi Vajna élete maga egy film. A sztori, egy srác, aki a szülei jóvágyásában 12 évesen elhagyja az országot 56-ban, hát, és csak egy évek később mennek utána a szülei. Tehát, és hogy mi a felflédment típus embertől a mérhetetlen a, a teljesítményt, ami alapvetően nem művészi, vagy a meg a történelmet, vagy a történelmi figyeltáshoz kapcsolódó, hanem egy üzleti. Egy, egy üzleti. Andy egy, egy, egy zseniális kereskedő, akinek az élete úgy húzta, hogy a film érdekelte, és a filmmel foglalkozott, de valójában soha nem volt, soha nem volt egy, egy, egy intellektuális aktor, aki mondjuk ne akarta csinálni maga nagy Cserében Cserébe nem is, is akarta magát olyannak feltüntetni. És ez így van. Ebből a szempontból az e Andy sose játszotta meg magát. tehát én, lét, hogy magáról én a film az az azt mondja, hogy ez én... beszélget... Igen? Igen. Aztán beszélgettem vele, én Jó, de ne felejtsd el, hogy ő azt mondja ebben az interjúban, hogy a film alap ez egy befogadó hely, nem egy megrendelő műhely, és arról pedig, amiről mi beszélgettünk, ugye azt kérdezik itt ketten is, egész pontosan e, azt mondja, hogy ugye itt arról van szó, hogy a felesége hogyan ment el egy kutyával, vagy macskával, operáció céljából Amerikába, amire ő az alábejagott válaszolja. Nézen körül ebben az irodában. Ezek a filmes poszterek mutatják, hogy az én életem nem Magyarországon kezdődött, nem itt kerestem meg a vagyonomat. Volt jó évem, amikor a filmszakban a csúcsán voltam, mondhatom talán most is ott vagyok. Ezt az életformát kemény munkával én teremtettem meg magamnak és a családomnak. Ugye nagyon sokszor kerül szóba az, hogy a politikus gárdának egy része, hogy nem filmszakmában, vagy máshol, de soha nem volt máshol, mint a politikában. Tehát az a határozottság, hogy visszautasítja azt, amivel egyébként ö, ma a kormánypártot, különböző reprezentánsait éri kritikák, hogy hogyan élnek. Itt az Endi azt mondja, vagy az Endi Vajna, nem Endi, hogy ezt én kerestem meg, arra költöm, amire akarom. Egy nagyon-nagyon tanulságos interjú, és van egy jó hírem vagy rossz hírem, meggyőztél arról, hogy a jövő héten folytassuk. Látod ezt például itt a mi kettőnk beszélgetésének? Kifejezetten jó hatást gyakoroltál Örület, neki egyébként Endi Vajnának teljesen igazolva van. Köszönjük szépen, nem menjünk szocializmusban. Én értem, hogy ezt az országot a érítse, hogy kultúrája pedig összetartja, de, de attól még Endi Vajnának teljesen igaz. van. Valamit akartál még mondani, úgy hallottad? Ugyan, ugyanakkor, ugyanakkor azon is el kell gondolkodni, hogy azért az miértatlan, hogy a munka vagy a, a, a módosítás ellen része azzal érvel, hogy olyanok alkotnak rólunk törvényt, akik soha életükben nem dolgoztak. Tehát azért, ez, ez mégis micsoda. E, És e, megint ugyanannak a frusztrációra költkezmény. Módon, módon való leértékelése. Vagy akkor szerint csak az a munka, hogyha valaki Hadd a, munkás, jó, tényleg, a... 6, 6 mesél, neked egy történetet, és akkor pontosan érteni fogsz. Én egyszer jelentős konfliktusba keveredtem Székely Gáborral, és ha bár kibékültünk, szerintem sohasem lett olyan az állapotunk, mint előtte bár barátok se voltunk a szeretet, tehát nem a, nem a színház rendezőről van szó, és akkor a Székely Gábornak egy nagyon jó ismerőséje azt mondta nekem, hogy tudod fiala, hogyha Székely Gábornak egyszer valami problémád volt veled 1232-ben, akkor 1231-ig bármikor könnyedén eljutsz vele, de 1234 soha lesz, mert ő elakad 1233-nál. Némileg ez van ma az ellenzék és a kormánypárt viszonyában is. Ezen kéne túljutni. Könnyire így van. Jövő héten személyes találkozásra hétfüle kedvet javaslom. Oké, rendben van, alkalmazkodni fogok. Köszönöm szépen. Köszönöm Kösz. Hírek következnek itt a CIVI Rádióban Hírek az országból és a világból üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Az Egyesült Nemzetek Szervezete konferenciáján a marokkói Marrakesben hétfőn elfogadták a migrációról szóló globális keretegyezményt. A találkozón, mintegy 150 ország képviselője vett részt. Antonio Guterres, ENSZ főtitkár, a tanácskozást megnyitó beszédében azt hangsúlyozta, nem szabad engedni a félelemnek és a migráció kérdését övező hamis narratíváknak. A főtitkár szerint számos hazugságot terjesztettek a most jóváhagyott migrációs csomaggal kapcsolatban amelyet Guterres a szenvedés és a káosz megelőzését szolgáló úti tervnek nevezett. Magyarország több másik országgal együtt nemet mondott a csomagra, pontosabban még nyáron kilépett a tárgyalásokból. Az Európai Bíróság szerint Nagy-Britannia szabadon visszavonhatja az uniós kilépési szándékát. Ez annyit jelent, hogy London a másik 27 tagállam jóváhagyása nélkül is dönthet úgy, hogy mégsem hajtja végre a Brexitet és az EU-ban maradhat. Az ügyet skót politikusok terjesztették a bíróság elé, és ez lökést adhat azoknak az erőknek, amelyek új népszavazást akarnak, hogy megállítsák a Brexitet. Úgy vélik, ha Nagy-Britannia úgy döntene, hogy az 50. cikkely szerinti értesítést visszavonja, azzal elég idő lenne egy új népszavazás megrendezésére. A brit parlamenti képviselők kedd este szavaznak arról, hogy ratifikálják-e a Mékormány és Brüsszel közötti megállapodást a szakításról, de várhatóan el fogják utasítani. Őrizetbe vette az olasz rendőrség egy 15 éves fiút, aki a gyanú szerint paprikaszfrét fújt szét szombatra viradó éjjel egy zsúfolt északai klubban aminek következtében pánik tört ki a tömegben, és hat embert halálra taposta. Elfogásakor a fiúnál kokaint és heroint is találtak. A gyanúsította szemtanuk leírása alapján azonosították, terhelő videófelvétel nem áll a hatóságok rendelkezésére. Azt feltételezik, hogy a fiú alapvető szándéka az volt, hogy lopjon a klub vendégeitől. Érdeklődés függvényében 10 perc, vagy negyed óra, vagy annyi se, 999, valamint 0630 9 099, valamit 063676. És elég, hogyha hallgatnak, tehát a betelefonálás nem szükséges eleme a rádió csak. Ja, úgy rájár a száma a telefonszámaimra. Egy perc múlva lesz, negyed, itt szeretném elmondani, hogy a mai műsorban ez az időszakán rendelkezésükre összesen az ügyben, hogy betelefonáljanak bármilyen ügyben, élnek vele jó, nem élnek vele az is jó, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 061 valamint 06 Jó reggelt, Bumberek László vagyok. Lemaradtam az előző interjú elejéről. Megkérdezhetném, hogy ki volt a beszélgető partjára? El Simo László. Ah, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Mindjárt. Mindjárt. Viszont. Eddig működött. You can jó reggelt kívánok, ne haragudjon, de azt kell mondjam, hogy a sírástól nem tudok megszólalni, hogy ilyen arrogás, cinikus emberek, ez az első, mondaná, egy normális ember volt egy évvel ezelőtt. Szerintem most is teljesen normális volt. Ne haragudjon. Én Én a, a, a teljes el vannak töltve maguktól az Elnézd, ön, en, ön ennek a beszélgetésnek az árnyalataira nem volt kíváncsi. Ő egyébként egyszerűen hallgatni akart valamit, és az nem jött be. Ez nem tud bejönni, ne haragudjon. Hát, hát akkor nem hallgatta ha a beszélgetést. Én ne haragudjon. Én olyan emberek számára készítek beszélgetést, akik, hogyha két héten keresztül esik az eső és azt mondom, hogy ma kevésbé esik, akkor arra kíváncsiak. Ha ön kizálog azt szereti hallgatni, hogy süt a nap, akkor rossz rádió is ott választott. De nem ma, általában. Valaki, aki maga is frusztrált, most magamról beszélek, frusztráció csökkentéssel foglalkozik, ott azért nagyfokú óvatossággal és nagyfokú bizalommal érdemes megközelíteni másikat, vagy egyszerű kalapáccsal fejbe látni. Mármint önnek legközelebb engem. Arról nem beszélve, hogy tisztelve a korát, de a véleményétben nem tudva mit kezdeni, ez nem kívánság műsor, és nem is lesz soha. Miközben könnyen lehetséges, hogy lesznek benne kívánság műsor elemek. Utoljára ajánlom a 061489099, valamint a nulla es egyes Keresem azt az első van való beszélgetést, más beszélgetést, ahol annyi hátratánc volt, mint a mai műsorban, miközben nyugodtan elvárhatták volna tőlem, hogy hátratánc közben gáncsoljam, el és szúrjam szíven. Hogy önöknek kevés a hátratánc, egy műsor ennyire képes. Én ennyire vagyok képes. 0614890999. Jó reggelt! Jó reggelt, érdekülnék, hogy valaki megmagyarázza majd nekünk a Kesi Immigráns Paktumot, mondjuk nemes tábor vagy hasonló. Kérem, alássa Már is, is meg kell, hogy cáfolja a kívánság műsort, meg fogom kérdezni. Természetesen? Nagyon szívesen. 0614890999 és egy először. Látják, milyen gyorsan tudok váltani itt? Lápfájósan és kevés alvással is. Szellemem jobb állapotban van, mint a testem. De lehet, hogy megint nem mondtam igazat. Mindegy, nem foglalkozom magam annyit, sőt, egyáltalán 061489099 és 06367716 egy másodszor. 8 és 0636771161 Senki többet? Jó reggelt. Jó reggelt. <kül> hát nem tudom, nekem nem elég a hátlatán, ez az én személyes véleményem arra a kérdésre, hogy mikor azt, sőt, Ö, ö, első panaszkodó fogalmazta meg azt, hogy az, az ellenzék obskurált, amikor beadták a 2900 törvényjavaslatot. És ez a dolga. Attól még törvénysértés az, hogy ezt nem szavazzák meg. Nem, ez egyáltalán törvénysértés, az egy jogtechnikai eszköz volt, amit egyébként a házbizottságban hoztak az ügyben, hogy hogyan lehet ezt egyszerűen megszavazni. De a fennálló jogszabályokkal ellentétesen hozta a, ház a házbizottság a jogságról tudtommal nem. szerint, ahogy én tudom, hogy ezt a házbizottság megteheti. Ha pedig nem teheti meg, akkor lehet fordulni ahhoz a fórumhoz, amelyik ezügyben... Én erre mondtam neked azt, vagy, vagy elsőmondnak, és ezügyben az elsimon egyáltalán nem tűnt értetlennek. Az, hogy ez számot elég volt-e, vagy sem, az egy másodlagos kérdés. Nem, kell... nem értetlen, nem hülye. Csak De... azt gondolom, hogy amit mond, az attól még nem tisztességes. De ő egy sor dologban visszakozott, és az, hogy nem pontosan azt mondta, amit te elvársz tőle, abban én ma azt tudom mondani, hogy mindenkinek felajánlhatom, kedves Géza, azt, mint amit felajánlottam Tegnap valakinek, hogy nem készítek fel a beszélgetést. Nekem azonban az a dolgom, hogy beszélgetést készítsek. Úgyhogy mindenkit arra szeretnék kérni. Hogy ha netán véletlen azt szeretné, hogy annyira jól készítsem a műsoromat, hogy ne kelljen jelentenem az árbockoságból, csak és kizárlak a szerződéseimből való pénzeimet inkasszáljam, akkor esetleg ezügyben tegyenek valamit, mert abban az esetben csak és kizárólag azok a beszélgetések lesznek, amelyek én pénzt keresek. Én kurva jól fogok élni, ami pedig nem fog létezni. Azért azt ne vitassák el tőlem, hogy tudom, hogy hol élek. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy valaki azt gondolja, hogy itt most hirtelen egy Elsiból Lászlóval folytatott beszélgetésben Elsiból László elteszi a fegyvert, és azt mondja, János Kám, igazad van, gazdám, mit válsz tőlem? De úgy nézzenek körül a saját személyes életükben, hogy ez mennyire gyakori jelenség. A politikától teljesen független, és hogyha ott nem gyakori jelenség, akkor csodát várjanak, mert én is csodaváró vagyok, de ha az nehezen következik be, azt ne rajtam kérjék számom. És ezt most nem elsimol László védelmében mondtam, még, még mielőtt félreértenék. Tehát ezzel a műsorral más ne. Mindenki a sajátja van. Utána jövőként. Hosszorra kerülök. Jó reggelt, kívánok! Akkor a megbeszélt időben itt vagyok. Kicsit paprikás a hangulatnak. Hát reggel ugye elmondtam, hogy egy olyan rádiónak kérek pénzt, amely rádiónak valamely munkatársa, például ahhoz a padhoz, amin én dolgozom, úgy nyúl hozzá, hogy annak következtében a műsor nem úgy szól, úgyhogy nagyon visszafogottan sokkal visszafogottabban, mint korábban, azt tudtam mondani, hogy azért az nagyon gáz lenne, ha nekem úgy kéne pénzt kérnem a civil rádiónak, hogy mindenkinek kérnék pénzt, leszámítva annak az embernek, aki nem rendeltetésszerűen hagyta itt ezt az asztalt. Nehéz műfaj a pénzkérés. Ez biztosan így van. Nem tudom, ki hagyta úgy ott azt hogy az asztalt, kell, de, de a rádió szempontjából fontos, és így nem van. tudom, hogy a hallgatók Tudják-e, hogy itt ugye önkéntesek dolgoznak, akik munka előtt, munka után e, jönnek be. De ez és, nem érinti és azt, hát amit néha... én mondtam. Tehát az például, hogy az ember nem dobja a szemetet az asztal mellé, és a műszaki berendezéseket abban az állapotban hagyja oda, hogy átvette, akkor a civil rádió eldöntheti, hogy csak amatőrökkel gondol, együttműködni, akik egyébként a szemetelésben is amatőrök? Uh -huh. Vagy pedig olyanokkal is együtt dolgoznak, akik profik, akik a szemétet a szemétkosárban rakják, és olyan körülményeket hagynak a után, ami egyébként elvileg az amatőröktől is elvárható. Hát például, ugye az egyik legnagyobb problémája most a rádiónak az, hogy egy technikust nem tud megfizetni, aki <coughs> mondjuk nem pont a <coughs> bocsánat, nem pont feltétlen a időszakában, de a nap egy bizonyos orráiban ott tudna lenni, és tudná karban tartani, meg kezelni a keverőpultot, amit sokan nem tudnak Ezt egyébként. hogyan oldja meg a rádió más időpontokban? Hát más időpontokban vannak önkéntesek, de az önkénteseink azok dolgoznak, tanulnak, és ugye nem tudnak. Tehát nincs lefedve a, a teljes műsoridő Jö, de azt kérdezem, hogy a rádió hogy oldja meg azt, amikor valakinek hangmérnökre van szüksége, de az nincs. A, a civil rádió? Hát ezt Igen, mondom, hogy önkéntessel. önkéntessel eh, rosszabb esetben, ha nincs bent önkéntes, de szerencsés esetben esetleg benn van például az ügyvezető, aki tudja kezelni ezeket a kücsüket, akkor, akkor ő, és akkor vannak a Viszmajor helyzetek, amikor, amikor eh, valamilyen zavar lép fel, és ugye időbe telik, mire észreveszünk, és időbe telik, mire sikerül elérni azokat a szakembereket, akik nem állnak folyamatosan rendelkezésre. Ugye én mert... most már egy ideje itt dolgozom, tehát most már akár lélekben is nyugodtan civil rádiósnak érezhetem magam, de azt hiszem kevésebb ideje vagy itt, de te tudsz olyanról, amikor ez alapvetően másféleképpen működött itt, és azt egyebek közt a pénzügyi lehetőségek tették lehetővé? Vagy hát hogyne, ne, hogyne, hogyne. Tehát volt olyan, amikor a civil rádiónak önmagához képest komoly stábja volt, műsorigazgatója, állandó technikusa, irodai, adminisztratív emberei, tehát volt olyan, hogy 4 5 6 most nem azt tudnám mondani. tőled, hogy én ebben... Baromi profi vagyok, de ezt szívesen elengedtem volna. Bajon egy hallgatótól elvárható-e az, hogy miközben hallgatja a civil rádió műsorát bármelyiket, tehát egyáltalán az enyémről van szó, tisztában legyen azzal, hogy maga a műsor milyen formában jut el hozzá, és egyébként, ha nyavaljuk a műsorkészítő, az legyek én, az olyan panaszokat mond, amire azt mondja, hogy ő a villamos vezetőtől, és azt várja, hogy eljutassa őt X-ből Y-ba, hogy egyébként szerelmi bánata vagy van, vagy sincs, az magán ügy, oldja meg. Uh -huh. Tehát az, amikor én nekem ebben sajnos nagy tapasztalatom van, de szívesen lemondanék róla, nincs rá lehetőségem. Amikor egy rádió, konkrétan a civil rádió, azt mondja a hallgatóinak, ha már minket hallgattok, és hogy nincsen például a technikus, és nincsen ilyen, meg nincsen olyan. Nagyjából te, aki ilyennel máshol már foglalkoztál, érzékeled azt, mert a saját hallgatóimról tudok, a rádió egészét tekintve nem ismerem a hallgatókat és a hallgatók hozzáállását. Azt kérdezem tőled, hogy ezt nagyjából tudod-e modellezni, hogy mit gondol ilyenkor a hallgató, ott, ahol éppen van a fürdőkádban, vagy a volán mögött? É, nyilvánvalóan nincsen, hogy a hallgató, tehát van ilyen hallgató, meg van hogy aki a fürdőkádban, é, hogy mit Eh, eh, nem tudom neked megmondani, mit gondol, nyilván akik ismerik a civil rádiót, azok egészen más gondolnak, mint akik nem ismerik az minden esetre tény és való hogy mondjuk a villamos, ugye az egy közszolgáltatás eh, államilag finanszírozott fizetszért és a többi, a civil rádió az, az ilyen értelemben nem egy közszolgáltatás pláne nem egy közüzemi jellegű közszolgáltatás, ez egy közösségi kezdeményezés, aminek hát megvannak a a, a maga buktatói, na most hozzáteszem azért, hogy nagyon, tehát akik ott dolgoznak a rádióban, azok nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek nap, mint nap, tehát nem arról van szó, hogy azt mondjuk, hogy hát ez van, és feltesszük a kezünket, hanem ez egy folyamatos harc, tehát nagyon komoly, nagyon komoly munka van mögötte, és ugye hogy, pénzt hogy oldjuk fel azt, amikor a hallgató azt mondja, hogy oldjuk, oldják meg, te pedig azt mondod az én közvetítésemmel, hogy oké, okay, oldják Aha. meg, de legyen egy olyan alakzat is, hogy oldjuk meg. Aha, igen, hát ez, ez a mi vágyunk, ez a többeszem első személy, és ugye a hallgató az, ha éppen nincs kedve technikusnak beállni a civil rádióba, akkor úgy tud segíteni, hogy, <gül> hogy, hogy támogatást nyújt nekünk ahhoz. Ugye most volt ez az adakozókat kampányunk is, itt is alapvetően arra gyűjtöttünk pénzt, hogy Jó, Legutóbb más épp rádióban épp... azt kérdezték, mond fiala, mire van szükség, és az mennyibe kerül? Mennyibe Aha. kerül egy technikus, ami persze azért nagyon furcsa, mert így egy sréviz a nem látom, de a csorba Laci most még itt ül, ki tudja, hogy mennyi ideig, hogy ő milyen finanszírozási keretben van itt, azzal ne terheljük a hallgatókat, de azt kérdezem tőled, hogy szegény csorba most befogja a fülét, nem, hogy véletlenül nagyobb összeget halljon, mint amennyit ő kap itt most éppen. Tehát ha most a hallgató azt kérdezi az autójában, hogy mondd, kedves civil rádió, most mennyi pénzről beszélünk, akkor kedves farkas, mennyi pénzről beszélünk? Nem tudom neked a pontos összeget megmondani, hogy nagyságrendileg szerintem havonta 150 ezer forintról, tehát nem egetverő összegekről. Beszélünk technikusról, beszélünk keverőpultról, De beszélünk technikusáról. Türelem, türelem. Most például valaki azt mondja, hogy oké, okay, én ennek egy részét befizetem. Mennyiben uh -huh. érezheti garanciának azt a hallgató, hogy az tényleg a rádió keverőre vagy adott esetben uh, uh, hangérnökre Aha. Ugyanis nem tudunk más tenni, tehát ahhoz, hogy működni tudjon a rádió, ahhoz muszáj ezekre költeni, illetve ugye, átláthatóság jegyében a támogatóinknak, mindig, aki megadja az e-mail címét elérhetőségét, annak visszajelzünk, hogy mire költjük a pénzt. Ennek ez egy... a hiányában, mint amiről Igen? most beszélünk, mennyire vérződik, ilyen szó nincs, de te értesz és a hallgatók is, mennyire vérződik ki ez a szerencsétlen kis rádió? Mármint a támogatások hiányában? Nem feltétlen a támogatások hiányában, azokkal Akkor a miért? hétköznapi problémákkal, amelyek a keverőpulttól a hangmérnökét eljegynek. E... Mennyire Nem... lehetetlenül el? Uh -huh. Nem emiatt fog ülni, mert, mert hogy az a majdnem száz ember, aki ott van, az folyamatosan megoldja ezeket a problémákat. Az ellehetetlenülés az ott fog bekövetkezni, amikor nem fogjuk tudni kifizetni a sugázási díjat, meg a bérleti ö, díjat, meg nem fogjuk tudni megvenni az új keverőpultot. Tehát a, amíg a, az élő munkán függ a dolog, Addig, addig nem fog a rádió meghalni, mert mindig lesz, aki megoldja. De hát ebben benne van az, hogy, hogy hajnalban, éjszaka utána járni, kitanulni olyan mesterségeket, amikhez egyébként az ember nem ért, és folyamatosan keresni a kapcsolatokat. Tehát a, a, a kivérzés az nem itt nem fog bekövetkezni, hanem a tárgyi anyagi Így Itt mennyi pénzről beszélünk? Uh, hát ami a normális működés, az havonta egy olyan másfél millió forint körül mennyi van. Mennyi a bérleti díj és mennyi a sugárzás? Hát működik. nagyságrendileg uh, 200 ezer, azt hiszem 250 ezer a sugárzási díj, a bérleti díj is. A, ugye van elég magas telefonköltségünk van, mert nagyon sok interjúm egy telefonos alapon, uh, van egy-két munkatársak, ilyen félállásban kis pénzekért dolgozik, és van, vannak még ilyen, ilyen minden hónapban kifizetendő, ugye jogdíjak, tehát a zenék után járó jogdíjak most nincs előtt a teljes lista. Én de ez nagyságrendileg másfél millió euró. Tehát ez a millió forint, ez ugye technikai és személyi költségekből áll. Igen, igen, igen, igen, igen. Ez az alap, és akkor ebben még nincs benne az, hogy egyébként pedig a mikrofonok tönkre mennek, a fejhallgatók tönkre mennek, a keverőpult 25 éves, tehát hogy ez mind pluszba jön rá. És valójában a rádió akkor, amikor a segítségét kéri a hallgatóknak, akkor valójában annyit kér csupán, hogy fél centivel lehessen a rádió orra a víz fölött, mert ennél több, az már egy olyan szép álom, mint amiről örökény István írt, amikor a félábuházmester kislány meséjét adta közre, és amit itt most részletesebben nem mesélek el. Tehát az, hogy ez a rádió majd egyszer Habzsi az az álom kategóriájába tartozik. Itt valójában csak arról van szó, hogy élhessen. Ez így van. Ezt ezt pontosabban én se tudtam volna megfogalmazni. Ez így igaz. A, a Habsidőzsi az, az egyébként nem szerepel az állam kategóriában, mert, mert akkor az már nem ez lenne. Igen. De az, hogy, az, hogy talpon maradjon, és hogy evezni tudjon tovább, az, az igen. Oké, okay. elmúltak ezek ez a kar, nem tudom milyen kedek nem szép dolog. Uh -huh. Azt mondnak, hogy most miről mit ajánlunk, vagy mit kérünk a hallgatóktól téve, hogy egy hét múlva karácsony hangulatában, karácsony jegyében ezt a beszélgetést nem megismételjük, hanem egy újabb beszélgetést folytatunk. Uh -huh. Mit tegyen az a hallgató, aki azt mondja, hogy egye ott meg a fene ezt az egész kivabrá civil rádiót, én ezt valamilyen szeretem hallgatni, oké, okay, ez már az 504. dolog, amire kérnek pénzt, az Isten pénze nem elég arra, amit tőlem egyébként kérne az innentől kezdve az odáig, és akkor abba beletartoznak a családtagok is, mit tegyen, ha uh -huh. mégis úgy dönt, hogy oké, okay, most még egyszer ezt megteszi. Hát mi egyébként nem azt kérjük, hogy egyszer, tehát mi azt kérjük, a legnagyobb segítség a rádiónak az, hogyha valaki azt mondja, hogy oké, okay, minden hónapban odalökök nekik ezer forintot. Egy ilyen, tehát rendszeres kis összegű támogatásokból lehet meg. Én ugye nagyon sok. Sajnos a saját hallgatóinkból indultak kínálja. ki, azok egyrészt nem löknek, Aha. nem szeretik, ha ilyet mondanak nekik, hogy löknek, másrésztről pedig adott esetben egy nagyobb összeggel tudják le a lelkis Mit tegyenek? Például a civil Rádió weboldalán ha rámennek a Kejfel Jancsinak a saját oldalára, ugye ott egyrészt vissza tudják hallgatni a, a, az adásaidat, másrészt pedig van két e, szép rózsaszín gomb, amivel lehet adományozni egyszeri adományt, vagy be lehet állítani ezt a rendszerest is, amiről az előbb beszéltem. E, néhány kattintással át lehet nekünk utalni pénzt, de van bankszámla száma is a a rádiónak, amit most fejből nem tudok megmondani, tehát aki szívesebben utal direktbe, azt is tudjuk fogadni, és hát nagyon örülünk, hogyha elérhetőséget is megadnak, hogy vissza tudjuk nekik jelentni. Köszönöm őszintén, sajnálom az apropót, a jövő héten ismét beszélgetünk. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Aki érintettnek érzi magát, cselekedjen. Én érintett vagyok, én cselekszem minden hónapban. De az én helyzetem más, mint az Önöki. Jó reggelt! Lehet? Múlt héten kedden visszafelé jöttem éppen Krakóból, mert Paul McCartney koncerten voltam. Én ezt el is felejtettem, hogy ez a Krakó milyen szép illetvek. Amikor ott voltam 150 évvel ezelőtt, akkor még nem tudom, hogy ennyire szép volt, de most leesett konkrétan az állam. Te mikor voltál utoljára Engyelországban? Hát, hus, valahány éve. Pedig te ott valamikor honos voltál. Igen, igen, elég sokat. Hát tudósító voltam meg a szolidaritás korszakban rendszeresen kijártam. Sőt, forgattam is, amikor a szükségállapot alatt. Aki okay, azt mondom, Krakó mi jut az eszedbe, csatámáson kívül? Hát meg fogsz lepődni a <tos> <tos> <tos> <tos> Igen. Nekem is eszembe jutott. É, igen, ez, ez, ez egy... Ez egy... Hányszor jártál ott? Fantasztikus... A sütben egyetlen egyszer. Egészen Úgy fantasztikus, évesem, hogy igen. Hogy az nekem elég. Ez egy ilyen egészen fantasztikus élmény volt. Ez, ez, a, ez a nemzetiségeknek van, vagy a, a, igen, a nemzetiségeknek a, van szerepük. A német, akkor német feleségemmel kiszálltam a vonatból Krakóban, uh -huh és ö, lementem a lépcsőn, a, és a lépcső alján már vált egy taxis, fölbesült, fölnézett ö, ránk, nézegetett, látta, hogy külföldiek vagyunk, és sejtelmesen se megkérdezte, hogy már Mármint, hogy elvinne oda. Sejtettem. Most érdekes módon ez nem is engem hökkentett meg teljesen, hanem a német felvességem teljesen kicsit. Nem csodálom. Ugye nagyjából olyan, mint amikor én először voltam Amsterdamban, és mondták Szomhes. <gül> <gül> Van egy megrendelésem, azt kérde a hallgatóm, nem Gábor, Gáborral beszélgetünk egymással, hogy a marakesi migráns paktumról mit tudsz neki mondani. A nagyon meglepő a felkérés, sajnálom, ez futott be a postán. Nem, ez teljesen jogos kérdés. Ez tipikus ö, példája a. Szimbólum politizálásnak. Tehát amikor nem arról van szó, szóval semmiről nincs szó igazából. Jó, miről maga, van, szó? Mag ez van egy paktum, ami körülbelül olyan, mint az emberi jogoknak a, a deklaráció, hogy mindenki aláírja, de aztán mindenki más tér talatta. Egy nem különösebben konkrét általános dolog az a benne, hogy a menekült is ember, úgy kell vele bánni a migránssal is, mint, mint, mint emberrel. A migráció az egy megállíthatatlan dolog, létezik, szabályozni kell természetesen, ö, valamilyen módon ö, rendezni kell a dolgokat, de azt, azt nem lehet csinálni, hogy mindenhová egy szöges lótot húzunk a határ. Na most milyen módszereket lehet alkalmazni és a Ezt hosszú-hosszú éveken keresztül kidolgozták, diplomaták az ENSZ-be. Ez egy ENSZ, ügy, tehát az ENSZ, ahol az összes, a világ összes állama ott van, és nagyjából el is jutottak egy pontig, hogy jó, van egy szöveg, ami úgy nagyjából mindegynek megfelel. És akkor egyszer csak jöttek napi politikai szempontok a Trumpnak, hogy jöttem, most küzd a migrációval, mert ha nagyon sok ö, cukorkát nem tud adni a választóinak, hát ez egy nagyon jó választó, hogy én megmentelek titeket a a migránsoktól, ami egy Amerikában aztán egy külön vicc, mert mondjuk Trump maga is egy migránszám, ott mindenki migráns, kivéve azt a pár indián, aki még él, és Amerika attól lett nagy és erős, hogy, hogy, hogy jöttek oda az emberek, és, és fölépítették, és a legkülönbözőbb helyekről. Na mindegy. Először az amerikai, és aztán a többiek is ráharaptak, hogy ez egy micsoda jó git, amit lehet rágni, az égvilágon semmilyen veszély nem fenyeget senkit, de hirtelen a például a magyar kormány, amelyik részt vett ennek a kidolgozásával, tökéletesen mindennel egyetértett, már megvolt a papír, de egyszer csak észrevett, hogy ja, hát én ezt, én ezt nem szeretném. És ugyanezzel a ö, megközelítéssel, ugyanilyen szempontok alapján egy csomó más kormány is elkezdte sütögetni a maga kis ö, migráns ellenes pecsényét valami mellett, ami, aminek nincs sok köze semmihez, tehát ez, ez a tipikus, a populizmusnak ez a lényege, hogy, hogy olyan dolgokat mondok, amik olyan nagyon jó hangzanak, amik, amik érzelmeket keltenek, amelyek hatnak az emberekre, de amelyeknek lényegében semmifajta gyakorlati jelentősége nincs. Mások is küzdenek a migránsok ellen, nem csak a magyar kormány. Hát így. Ez hogyan van, hogy az ember, um, tehát hogyan, ez, ez az egész franciaországi helyzet, igazán ezt nagyon egyszerűen fogom megfogni az elmebeli képességeimnek nagyjából megfelelően, hogy az le akarják, tehát valamit le akar nyomni a főnök a néptorkán, erre a nép föl kell, és nem csak azt adja vissza a főnök, amit el akar venni, hanem még további engedményeket ad, vagy további kedvezményeket ad, amit egy olyan kívülálló és szerény értelmi medvebocs, mint én, azt mondja, hogy tessék. Akkor ez most itt micsoda? Hát ez a, ez a populista tömeg demokráciáknak a működése, vagy a, vagy a nagyon rossz működése, amit mutatja. A Makron megválasztottak egy programmal, amely programot elkezdte végrehajtani. Na most az emberek azt mondták, hogy ja, de arról nem volt szó, hogy. Tehát eh, Macron tulajdonképpen sem olyasmit nem csinál, amit ne ígért volna meg, eh, még valami gazdasági, vagy, vagy környezetvédelmi, vagy egyáltalán eh, államszervezési logika is van benne, de az embereknek, vagy az emberek egy részélek, mert azért ez a nép olyan, hogy én szeretném látni, hogy, hogy ki jöjj és hol lakik. Szóval nem mindig az a nép, akit az utcán látok. Az nagyon sokszor, sőt többnyire, egy, egy, egy nagyon ö, ö, aktív, nagyon hatékony és nagyon agresszív kisebbség. Többnyire a forradalmakat nem száz százalékkal a nép csinálja, hanem van egy, van egy része, amelyik, amelyik nagyon aktívan tud cselekedni. Mennyire, hát me mennyire, meg mennyire vagy büfé Franciaországban? Nem vagyok igazán büfé, de hát azért annyiban büfé vagyok, hogy... Még ugye azt kérdezném tőled, hogy nem éltem, és most Spanyolország vagyok, hát a kettő között Mo ott van szendvicsként. Úgy. Mondd már meg, hogy mi történt. <tos> A Macron elkezdte, mondom, megvalósítani a programját, az emberek rájöttek, hogy hát ez, ez, ez fáj. Tehát a Macron ígért egy kezelést, mert azért Franciaország, ha nem is nagyon beteg, de hát beteg. Hosszú évek óta nem fejlődik úgy. Lemaradt például Németország mellett. Az egész francia társadalom, gazdaság egy csomó olyan dologgal küzd, amiket, amiket hát meg kéne haladni szokféleképpen lehet. Most ennek a jele volt az, hogy miután ez, ez se jobboldali, se baloldali elnökök, ö, se a sárközi, se a holland nem tudta megoldani, nem is akarta valószínűleg. Ezért a nép azt mondta, hogy elzavarok mindenkit, ö, ebben volt már persze egy jó adag populizmus is, elzavarok mindenkit, jön valaki, aki se, se az, aki azt ígéri, hogy valami egészen más, egész új megközelítés, és aki majd rendbe teszi Franciaországot. Jó, azt a Macron becsületére el kell mondani, hogy ő nem árult zságba a macskát, ő nagyjából elmondta, hogy milyen elég fájdalmas dolgokra készül, de ez, ez akkor, amikor arról van szó, hogy elkergesek valakit, és, és, és egy új messiást találjak, akkor ez nem tűnik annyira fájdalmasnak, mint amikor ezeket bevezet. Ez egy másik dolog, hogy valószínűleg a Macron, mint, mint a francia elitnek ez a, a, a társadalomtól már nagyon hosszú ideje, szinte kasztként elszakadt része, nem igazán érzékeny az, az iránt, hogy hát a szegények azon kívül, hogy mit kell nekik mondani. Tehát, Tehát álljunk meg, milyen elszakadt kaszt? Tehát, ez most mi, amiről beszélünk? Franciaországban van egy politikai kaszt, amelyet gyakorlatilag egy, egy intézmény nevel, ö, az olyan, mint, mint, mint, mint Angliában, ugye, aki vagyok szordó, vagy így Oké, és az, mit jelent Franciaország? Ett Franciaországban van ez az államigazgatási iskola, vagy államigazgatási. nálunk is van hogy ilyesmit akarnak létrehozni. És, és ez, a, ez a kasz, ez politizál. És ez, ez figyeli persze a tömegeknek a, a hangulatát, de igazából ők, ők, ők azt mondják, hogy politika csinálással foglalkoznak, és hát a többiek azok, azok, azok, azok, azok hát ott, ott vannak, de ők a plen. Na most Franciaországban tényleg hihetetlen nagy különbségek vannak, de hát nem csak Franciaországban, mindenütt a városok, a városokon belül a külvárosok és a belváros között, a falvak között, a francia falú, az hagyományosan konzervatív. Mm. É, és, és ezek, ezek olyan, olyan tényezők, amelyeket számolni kell, és hát hogy mondjam, Macron nem a... Nem a a nébből jött, hogy így fejezem ki magam, ő, ő tényleg ennek az elitnek a, a mozgás formáját, táncrendjét ismeri, okay, akkor, ezen belül Aki Akkor mozog, én gond, és... zárva, azt kérdezem, hogy uh, ugye az ember azt gondolná, hogy utcai harcok akkor vannak, ha. De ezek szerint az, ami eddig történt, az untig elegendő volt az utcai harcokhoz, vagy van egy olyan futballhuliganizmus, amely a sanzelizétben meglátja a stadiont? Nem futballhulig, nem futball, Franciaországban. Érde. Igen, igen, de Franciaországban, nem, azt akarom mondani, hogy Franciaországban nem csak, a, tehát nem csak a csőcselék mozog. Franciaországban hagyományosan a társadalomnak és a párizsi társadalomnak, de mondjuk ezek most nem a párizsi, ezek most inkább vidékiek. A társadalomnak jelentős része igen, gyakran az utcára megy. Igen, ott azért csináltak egyszer egy forradalmat, azt végigcsinálták. A királyt lenyakadták, meg, meg sok minden egyebet csináltak. Ö, és ennek hatalmas lendülete volt, hát fél Európát el is foglalták ezzel, Napóleonra gondolok, és ennek még mind a mai napig van hatása Franciaországban, nagyon sok olyan társadalmi konfliktus volt, amelyek, amely forradalom, lövöldözés, ö, polgárháború, utcai tüntetés, ö, ezt még tögolnak is meg kellett tapasztalnia a 68-ban, amikor a diákok és velük együtt egy ideig, egy rövid ideig a, a jó, én azt kérdezem tőled a magam primitív módján, ő. hogy uh, ha kitör meg. a vulkán, akkor kitör a vulkán. De amikor kitör a bajsi út, akkor azt mondod, én nem is tudtam, hogy itt volt egy vulkán, mert hogy egyébként aszfalt fette. Tehát az, hogy ilyen jellegű megmozdulások vannak, azt egyébként egy szeizmológus, egy időreárás jelentő, egy francia politológus most mire véli? Valójában mi hiányzott egy polgárháborúhoz, miközben az elmondás alapján azért alapvetően minden, de mégis a külszíni megmozdulás. Oké, rendben van, de a Krüsszín megmozdulások azok az ijesztőségükön túl azért mutattak olyan jegyeket, mint hogyha itt most ez a felfordulás akár másba is átfordulhat, és akkor az ember azt kérdezi a főorvostól, vagy körzeti orvostól, meg fölérész aláhuzandó, hogy nem esúr, itt most tulajdonképpen mi zajlott, beleértve, hogy most vége van-e, és ha igen, akkor mi lett az eredmény, és tessék mondani, a Macron akkor most nem akar -e lemondani, és ha nem akar lemondani, akkor meg miért nem akar lemondani, akkor pont abban akadályozzák meg, amit egyébként véghez akkor vinni, és akkor így levittem a hangsúlyt. Hát az első pontot azt kezdtem fejtegetni, Franciaországban az, hogy az emberek az utcára mennek, és mindenfajta kemény dolgokat csinálnak, ez nem annyira rendkívüli. Ez az én életem folyamán nagyon sokszor előfordult. Ez minket jobban megráz, mint a franciákat? Hát azt nem tudom, hogy mennyire ráz a de mindencsére ott ez egy, ha nem is bevet, de hát mégiscsak eléggé gyakori politikai mozgásforma, okay. Hogy az emberek kimennek, tüntetnek, a parasztok a tejet előn, kijöntik a polgármesteri hivatal előtt, oda viszik a trágyát, szóval ezek ilyen a népi folkló részei, ez, ez ott nem a dolog, mint szóval ha a Szovjetunióban a Vöröstéren tíz ember tüntetett, az, akkor már mindenki nézte, hogy, hogy kihirdetik-e a statáriumot. Franciaországban azért ez nem így működik. Ez az egyik. Tehát Franciaország más ebből a szempontból. Az, hogy, hogy most a Macron mennyire számította el magát, hogy a nép mennyire csalódott, hogy van egy globalizáció, amelynek vesztesei vannak világszerte mindenütt, és amelyek világszerte hasonlóan, dühösen, de egy kicsit tehetetlenül és tehetetlen dühvel, reagálnak arra, ami van, és, és nem nagyon látják a kiutat, illetve a kiutat mindenfajta ilyen hát, gyanús emberektől vagy gyanús fölgyektől várják. Ez egy másik dolog, de azért azon érdemes elgondolkodni, hogy, hogy ez a mostani nagy-nagy hát, tüntetés hullám, amely úgy leszik azért, még egy darabig tartani fog, bár nyilván előbb-utóbb elő ez a tüntetés a, a, a természete. Ez még a, a löpent is arra hát indított, hogy egy, egy kicsit mérséklően ö, lépjen föl, mert annak azért nincs értelme, hogy, hogy egy országban hetekig megbénuljon az élet. Azt mindenki Ez Ezt még a, hogy mondjam, ezt még a kispolgár is, ezt még a nyárspolgár is, ezt még a Míg a poli, nem politizáló ember is megérti. sem vannak emberek, akiket ez nem érdekel és nem számít. A minden ilyen mozgalomnak van egyrészt egy önmozgása. Tehát az nyilvánvaló, hogy a Macron most már akármit csinál, azon kívül, hogy harakit követel, az, az egy, egy bizonyos társaságnak nem lesz soha elég. Én nem tudom, hogy beválik-e az, amit most, amivel most próbálkozik. Valószínűleg a Macron nem egy olyan jó politikus, mint amilyen jó választási harcos. Tehát egy ragyogóan fölépített választási kampányal elhitette, hogy ő valami más, itt valami újkorsak történik, de hát persze a csodát ő se tudja. Ez, ez innentől kezdve csak annyival, amit én ebből értek, ez egy tűnik, már pedig elég sok éve van még hátra. Igen, de most azt kell mondjam, hogy ugyanezen a kínszenvedés végigment az összes francia elnök. Jó, hát nagy kérdés, Soval... ebből a kínszenvedésből ki lehet-e vergődni? Az elmondásod alapján, Ön... hát, hogy te most kisebb esélyt adsz ennek, mint az ellenkezőjének. Nem tudom, hogy mit nevezünk kivergődésnek, azt nem hiszem, hogy le fog mondani. Nem, tehát nem, nem, az, az... nem, a kivergődés az, hogy nem annyira jó politikus, hogy egész egyszer ki, hogy mégis olyan jó politikus, és a saját hibáiból okul, ami egyébként így mondatban egyszerű, a valóságban kicsit komplikáltabb. Ez, na most ugye itt a százalékokról van mindig szó, tehát az, hogy van egy helyzet, amikor az emberek elégedetlenek, amikor azért elégedetlenek, mert a globalizációnak veszteseik. Azért elégedetlenek, mert ö, ö, mit tudom, én most mondok egy egészen más példát, ami nem napi politika, elnépteledik a falu. Ugye itt, itt Spanyolországban például az ország közepe kiürül. A tengerparton gyönyörű városok, gyönyörű üdülőhelyek, nem tudom micsoda, a, a, bent a, a, az ősi Spanyolországban a falvakban már 80 éves emberek élnek csak, és hát meg lehet, nagyjából ki lehet számítani, hogy mikor nem érnek már ők se. Hát kaukázusi tesznek. kefér tesznek, akkor még hosszú ideig. Igen. Na de ezt akarom mondani, most ez egy olyan dolog, amire, amire megoldást találni, hát ö, rövid távon biztos nem lehet, és hosszú távon is nagyon nehéz, és van, amire egyáltalán nem lehet megoldást találni. Valójában a eh, példát Egy nyomdás... Hiber. Hiber. Nem, egy nyomdás soha nem fog most már munkát találni, mert benne nem lesz szükség nyomdásra. Hát ez... ez ez egy, ez egy szörnyű dolog, valaha nyomdások voltak a munkásosztály arisztokráciái, de eltűntek, és, és ezen lehet lamentálni, hogy ez, hogy ez fájdalmas, de ugyanez meg fog történni előbb-utóbb a sofőrökkel is, és nem tudom még ki Jó, valami de közben elfelejtettem az előző kérdését, amit nem felejtettem el, de meghaladta az élet. Ennek a szaudarábiai újságírónak a meggyilkolása ezt valójában szerintem a Shakespeare írta, és nincs is vége. Ebben benne van, mint ebben a tengerben az egész politika borzalma. Neked ez a történet szól valamiről, túlmenően azon, amit az ember nap nap olvas róla? Igen, arról szól, hogy sohasem, sohasem az, vagy nem sohasem, de többnyire nem az vált ki valamilyen nagyon nagy konfliktust, válságot, akármit, ami, ami igazán lényeges, ami jellemző, Hogy ami válságot? Hát igen, végül is egy A Trump leg, tehát az ember azt gondolna, hogy ilyen helyzetben, a Trump közvetlen közelében nem adnak tanácsokat ennek a szaudi főhercegnek, és aztán kiderül az ellenkező, és adjá, nagyjából azt is érzékeli az ember, hogyha nem is a Zakson tipikus esete, de emiatt senkinek nem kell távozni a, a főbejáraton. Na most azért tegyük a dolgokat a helyükre. Tegyük? E, ugye itt ha úgy tetszik, egy kollégáról van szó, tehát maximálisan ki kell állni minden. Igen, ez, vital, azért, ez, ez, ez, ez, ez De azért egyet ne felejtsünk el. Ez az úr hosszú-hosszú ideig a Saudi Establishmentnek, mégpedig az ennél a, a jelenlegén is durvább módszereket alkalmazó, és a jelenlegén is reakciósabb Saudi Establishmentnek volt, az oszlopos tagja és a része, szembefordult vele. Megölték mint ahogy naponta megöltek előtte is, most is valószínűleg nagyon sok embert szalveráld, nem biztos, hogy pont a, a ilyen rangúakat, vagy ilyen, ilyen szintűeket. Amiből ebből ba, amiből és ami ebből bal hélet, az az, hogy az Erdogánnak, a török elnöknek, ez most pillanatnyilag jó. És az Erdogán fújta föl, hogy miközben milyen aspektus a dolognak, és millió egyéb ilyen emberjogi ügy van, ez az ügy speciál nem azért lett ügy, ez, ez egy indoklott, előrángattunk most éppen egy hullát, de millió egyéb hulla van, akit nem rángatunk elő, mert politikai nem érdekes, ebből Erdogán úgy érezte, hogy tud politikai tőkért kovácsolni, és tudott is. Most az, hogy a, a, az amerikaiak ebben az ügyben nem fognak ö, ö, szakítani Szaadarájvel, az egyértelmű, hát ö, ennél, ennél sokkal komolyabb ügyben nem szakítottak, nem tudom, emlékszel-e a amikor a uh, World Trade-szentet, ugye a világkeresemély központot, a két óriás tornyot, uh, amikor ledőlt, amelyeket ugye a terroristák uh, hát, uh, szétromboltak, meg még a Pentagonnak is neki mentek, meg, meg, meg. Ugye? A 2001-ben. 2001 Igen. Vagy Nem egy volt most ezek, ezek szaudiak voltak többnyire. És egyetlen egy gép nem emelkedett a repülő a, a levegőbe akkoriban, kivéve a, a szaudi család a, a gépe, akinek a busz akkori elnök adott lehetőséget, hogy, hogy, hogy elmenjenek Amerikából. Egyébként a bin, bin Laden család egy része is ott volt. Szóval Ennél, ennél keményebb dolgok történtek Amerikában, amit a szaudiakkal kapcsolatban az amerikai elnökök és az amerikai politikai osztály lenyert, mert a, a, a, a legfontosabb, az ő szempontjukból legfontosabb a, a közelkeleti szövetséges olajtermelő. Jó, hazamegyek, és a száz népmesét fogom elővenni, jövő héten folytatjuk. Jó, köszönöm szépen. Kellemes olvasás. <sítható> Igen ahol a jó jó, a rossz rossz én már nagyon meg vagyok is kavarva kicsit hip-ho fejeztem, de beláttam. én is lehet oké, okay, akkor kis türelem eight A két ember. kell Így lesz. Kis türelmet kérek. Csak már hívtalak. Oké, okay. akkor mindenki hallja a másikat. Kicsit leveszem a hangerőt, hogy ne sípoljon. Van egy cikk. Ennek rövid ismertetésével kezdünk. A cikket Illés Gergő írta, és a máv részéről pedig Lopper Daniel fog rá reagálni. Egy kölcsönös bemutatkozást annak érdekében is kérek, hogy az urak hallják -e egymást. J jó reggelt kívánok, én Illés Gergő vagyok az azonnali újságíró és üdvözlöm a nézőket, hallgatókat. Loppert Igen, úr, lehetett jó hallani? Jó reggelt, Lop... Loppert és Máv, Máv kommunikáció. Jó, jó. jó akkor a cikket szeretném ismertetni slágvartokban, de úgy, hogy hozzá nem teszek, lefeljebb elveszek belőle már, mint úgy, nem olvasom fel az egészet. Ez egy december másodikai írás, tehát öreg írásnak nem mondható, és a dolog lényege az, hogy van egy személyes élménye Illés Gergőnek. Olvasom. Péntek délután Pécel és Rákosliget között halára gázolt egy embert a Páva Intercity vonat. Mivel a vonalon felújítás miatt sok órán keresztül született a közlekedés, se Pestről, se 60 felül egy szerelmény sem tudott tovább haladni a hatósági helyszínelésnek köszönhetően. Majd később. Ne legyenek illúzióink. Az Európai Unió harmadik legrosszabbjának kikiáltott vasútársaságról van szó, Jelensorok írója egriként a pintekenként hazafelé siető, ám autóval nem rendelkező érintettek táborát erősíti, majd később. Azzal még nem is lett volna semmi gond, hogy bejelentik a gödölői hívet használva mindenki ingyenesen kijuthat a baleset által már nem érintett gödölőre, azzal már annál inkább, hogy a MÁB nem tudott mit kezdeni azzal a helyzettel, hogy a gödölőik hível kijutó jó ötszáz ember túlnyomó többsége Miskolcra, 60-ba, Egerbe és úgy általánosságban tovább szeretett volna utazni. Majd később. A gödölői vasútállomás 50 emberre tervezett várótermében 150 ember zsúfolódott össze, a kinrekettek kénytelenek a mínusz 5 fokos téli estében másfél órán át fagyoskodni, az már nem a vasúttársaság hibáján kívüli gázolás eredménye, az már puszta, nem törődömség. A cikk folytatódik, de ugye ezt úgy érdemes csinálni, hogy az ember időnként megáll, hogy a felek e, meg tudjanak állapodni abban, hogy végülis e, ki mit gondol az addig elhangzottakról. Először a szerzőt szeretném kérni arra, hogy egészítse ki mindazzal, ami szükséges tudni mostanáig, aztán mindaz, ami a későbbiekben van ott ismét lesz, erre mód, aztán jön Lopper Dániel, elvileg időnk van. Figyelek! Ami a személyes élményemet illeti, az uh, igazából a cikk kiinduló pontját az, az adta, hogy a, a szülővároson Belgerbe nekem öt és fél óra alatt sikerült hazajutnom azon a bizonyos péntek estén, miközben egy átlagos vonatút, ilyen 2 óra, 10 percet vesz igénybe általában azon a vonalon, és uh, alapvetően az adta a felháborodás alapját, hogy uh, én értem, hogy uh, gázolás történt, és értem, hogy vonalatfelújítás folyik a uh, 80-as jelenleg, uh, de azt nem tartom indokoltnak, hogy a vasútársaság a gödölőre kijutó emberek közlekedését uh, másfél órán keresztül ne tudja megszervezni, és ezáltal megbénítsa egy fél ország résznek a közlekedését. Egy kérdésem volna, az, a nem, a, az, az egy konkrét dolog. A Gödöllőre való kiutás, az hol jön ebben a történetben? Hol jelentkezik Gödöllő, mint egy központi állomás, ahonnan aztán különböző irányban lehet tovább haladni? Tehát az történt, hogy... a Gergő befejezés, aztán teljes. Ugye itt a Budapest és Gödöllő között történt a gázolás, és ezért a... A Gödöllő állomásra lehetett eljutni ugye hívekkel, és onnan lehetett folytatni az utazást. Tehát azért fontos Gödöllő, mert nyilván onnan indultak a, a vonatok Eger irányába, Miskolc irányába tovább. Én amilyen információkat kaptam, megkérdeztem, hogy mikor indultak Miskolc irányába, vagy Eger és Miskolc fele, és ott én ott azt látom, hogy egyébként három és öt óra között, amit ha jól értek a cikk igazából, Írója ezen, ezen időszak alatt a Gödöli Állalason, egyébként indultak vonatok, és hadd kezdjem az elején, én olvastam ezt a cikket akkor a megjelenésekor, és több pontjával nem értek egyet, de azt elszabadulom, hogy van egy általános vélekedésemával kapcsolatban, ami e, társadalmi vélekedés. Jó, oda el fogjuk jutni, de most előbb, előbb, előbb jussunk túl a konkrét történeten. Tehát én azt látom, hogy egyébként voltak vonatok, amelyek ingultak az időszak alatt Egerbe és Miskolc irányában. Azt elfogadom a szerzőtől, hogy egyébként általános probléma, hogy a lokális tájébként... Ne, ne, az, az általános problémáig, problémáig ne jussunk el. Azt kérdezem és Gergőtől, abban maradtunk, hogy tegeződhetünk, ugye? Igen, igen, igen. Hogy hogyan volt ez? Úgy történt, hogy én a 15.55-ös intercity vonatra vettem egy egyeteg esztelére, nem akarom a hallgatókat nagyon sokáig gújtatni a részletekre. De bármilyen úgy, úgy, nekem türelmem végtelen, igen? Viszont akkor a gázolás miatt bejelentették az indulás előtt, ha jól emlékszem, 20 terccel, hogy nem túlságosan érdemes a keleti tájadvaron várakozni. Inkább szálljon fel mindenki a gödölői hévre, hova a menetjegyek érvényesek. Állj, hol vagyunk most helyileg? A keleti pályaudvarnál, ahol én felszállok a ősvezet tere felé tartó metróra, és uh, kiutazok Tülem, tülem, tülem, tülem. Ilyenkor az embernek van egy jegye. Igen, már meg volt a jegye, Molenk, És ez a jegy de. egyébként elvileg, de ez a jegy, ez nem lehet, tehát az, hogy az ember metróval eljusson a hívig, az önmagában egy olyan pénzkiadás, amit a már tudtommal, ha csak erre külön közlemény nincs, az nem téríti, nem? Tehát ez egy olyan kiadás, akim... Érvényes mindegy... volt a, igen? a érvényes? metróra és a hívre is, igen. Uh -huh. Ez egy különleges alkalom ilyenkor? Természetesen igen. Jó, de ezt honnan tudja egy BKV ellenőr? Apróla, tehát... Ott helyszínen? De, de egyébként, ha jól értettem, akkor Gergő, ugye? Gergő is azt tudta, Igen. hogy egyébként ezt tudta használni. Nem, nem, nem, fel nem merült az ellenkező, én csak azt kérdezem, hogy mindazok, akik egyébként ebben a történetben érintettek, honnan szereznek információt? Nézze, azzal kapcsolatban szóval, tehát ugye van egy mávinform, ami a, a forgalmi helyzetekkel kapcsolatos tájékoztatást adja, ilyenkor ez a sajtóközleményt ad ki, ez a médiában meg tud jelenni. Jó, de a sajtóközleményt nem olvasta a BKB ellenőre egy órával később? Épp az egyébként ők is kapnak erről a tájékoztatást, tehát a BKK-t, BKK-t is értesítik arról, hogy, okay, hogy formány, van, oké. Okay. De hogy ez működött, arra egyébként kerül az, az élő példa, hiszen ő is azt mondja, hogy egyébként elfogadták a jegyét. Oké, hadd kelljek én is a MRV-re, mert valóban a gödörölőig való nem problémamentes volt, ugye a a hév az már a másnak az üzemeltetésében állt, tehát olyan volt probléma. A, a problémák gödöllőtől kezd, kezdődtek, ahol egy ilyen jó másfél órát vesz igénybe, míg az első vonat 60 felé elindulhatott. Na, hát akkor itt, itt álljunk meg, hogy ugye te azt mondtad, hogy több vonat is elindult, ebbe mennyire fél bele ez a másfél óra? már az történt, hogy nekem van megvan a hivatalos vonatinf alkalmazásom, Akinek nincs meg, az nem igazán kapott utas tájékoztatást. ezt most egyik félre. Tehát, hogy én onnan tudtam tájékozódni, amielőtt én a gödölői évvel olyan fél-öt oda odaérhettem volna a gödölői vasútállomásra, valóban elment két szerelmény, bár én az első között voltam, aki gödölőre kijutott. Tehát, hogy aki például kicsit később indult, annak esélyese volt arra, feljutni, de már nekem sem. Tehát a probléma az volt, hogy ezek a szerelvények elindultak, és utána legközelebb fél hét körül indult egy szerelvény 60 felé, ahol szintén egy óra várja. Egy másodper azt kérdezem Lopert tőled, hogy azok a szerelvények, amelyek elindultak, azok mind szerelvények voltak, egyébként gödöl... nem, azok a másik, másik irányból jöttek, tehát ezeket megfordítottak, hogy ezek Miskolc felől uh -huh. jöttek Budapest irányába, a tovább nem tudtak, menni, uh -huh. mert ugye mert, ott volt a és ezeket Én ezt értem, és de ezek szerint ezek nem szerinti vonatok voltak, hanem a helyzethez alkalmazkodott a MÁV. Abszolút, igen. igen, igen. Azt kérdezem tőled, hogy ezeknek a, ezeknek a vonatoknak, elnézést, ha nem beszélem a szaknyelvet, a kapacitása egyébként annyi volt, mint ahány ember felszabadult a szó idézőjeles értelmében abból adódóan, hogy nem tudtak elindulni a keletiből? Hát én, ha jól értem, akkor gyakorlatilag, eh, amit Gergő mond, hogy volt egy körülbelül egy órás időszak, amikor Gödöllőtől egyébként nem indultak vonatok, és ő pont adott az időszak alatt és ez alatt nem kapott tájékoztatást. Szerintem ez a problémának a lényege, amely ugye ebben a cégben megjelenik. Ez benne van, de ez később van. De azt kérdezem, hogy akkor menjünk-e tovább, hogy tényleg, mert ugye az a Gergő azt mondta, hogy elment két vonat is, de arra ő nem fért föl, ha jól értettem? Nem, nem, nem, nem ezt Nem értem, ért hogy nem ért oda? Nem ért oda? Igen. Na de ezek Te szerint azok az... korábban indultak, már pedig azt mondta, hogy ha ő az elsők között volt, aki odaért. Nem ezt mondtad? Azt mondtam, hogy azok a vonatok már elindult, nem azt, hogy nem értem fel, mert felfértem okay. elvalózóznak, de mielőtt én Gödöllőre kiérhettem volna már az elsők között, akik így cselekedtek, azelőtt már két vonat elindult, egy intercity jól emlékszem meg egy személy vonat Gödöllőről, de utána egy másfél óra szünet és tehát onnantól nem érkeztek újabb szerelvények egy ideig. Oké, okay. elnézést hogy előttem, bármit bármint félreértenék, nem áll szándékomban. Uh, azt mondja a szöveg tovább, a Gödöli Vasútállomás 50 emberre tervezett várótermében, ugye ezen, ez, ezt már olvastam, uh, erre gondolom még kitérünk, vagy kitértek, uh, az, hogy miközben majd két órás várakozásunk alatt Budapest felé négy szerelvény haladt el, kelet felé viszont egy sem szintén nem a baleset eredménye, mindez már a bármilyen logikát nélkülöző közlekedés szervezésnek a kirívó inkompetenciának köszönhető. A vasútársaság Társaság munkatársai órákon át semmilyen információval nem tudják ellátni a utazó utazóközönséget, sem a baleset történik. És aztán jönnek az általános részek, ezen a részen itt akkor essünk túl, és akkor legyen érthető mindaz, ami történt. Nem tudom, hogy ki akarja kezdeni. Én a hogyan tettem az utas kapcsolatban, is nem tudok más csinálni, mint hogy uh, szerintem erről a problémáról általánosabban beszélünk. Tehát ugye felvetődött a Márinformnak a kérdése, amit én már mondtam, hogy egyébként ilyenkor próbálnak tájékoztatást adni, mert én ebből a cikkből úgy indulnék ki, hogy ez a cikk, amit Gergő írt, felvet egy problémát, hogy egyébként általánosabban az embereknek gondjuk van a vasati szolgáltatással, az azonnali egyébként ad rá válaszokat is, hogy szerintük eh, mi lenne ennek a helyzetnek a megoldása. Szerintem nem ilyen egyszerű, ők a, a személyszállítás, személyszállítás liberalizációját mondják mindegy. Odaim, egy maradj, maradj probléma, de a konkrét De pontosan, hogy szerintem erről beszéljünk, János, mert hogy nem tudok. csak előbb jussunk végig, végig a konkrét történet. Pontra, itt ugye azt mondja a, a keveszikíró, hogy a gond az, hogy ő sokáig áltott, és nem kapott tájékoztatást. Én pont azt szeretném elmondani, hogy hogyan lehet ezen a tájékoztatáson javítani, mert ez valóban egy visszatérő probléma. Ez nem csak azt mondja, jegyzizsgálóktól... azt mondja, hogy ott kint állni egy 50 fősre tervezett -e, állomáson, az nem törődömség. Igen, tehát egyrészt, ha az utas utasztájékoztatáson maradunk, akkor azt látjuk, hogy a jegyzizsgálóktól történő lokális utasztájékoztatáson nem mindig jó. A... Az állomásokon történő lokális tájékoztatás nem mindig jó, mit lehet -e erre tenni, fejleszteni. Ugye ez is szóba jött, hogy egyébként ezen a, ezen a vonalon pont azért e, gond egy kázolás, mert a kétvágányú pályából egy vágányt éppen felújítanak. Ez a felújítás, ez kb. 55 km-t ez rákos állomás és 60 között történik, ugye erre a szakaszra esik Gödöllő is. Ugye a hív hévállomásnak a felújítása és az állomás felújítása is benne van, ennek a programnak a keretében. Tehát nyilván ilyen fejlesztésekkel lehet javítani a szolgáltatást. Ugye Gergő azt is írja, vagy azt is mondta, hogy egyébként több mint két órába telik Egerbe utazni, ugye ezután a felújítás után kb. 1 óra 30 percre. én ne, ne, ne, ne, ne, ne a szal, szaladjunk ne, előre. Ezek, ezek azok a pontok, János, szerintem, amin. Én ezt értem, csak de a konkrét történetben történet, hogy mégiscsak. Oké, rendben van, de két dolgot csak felvet a szerző, amelyekre Igen. itt nem kapott választ. Azt sem tudom, hogy egyébként, hogy, hogy mit lehet tenni. Tehát, hogy mit lehet akkor tenni, hogyha a Gödöllőn olyan számban vannak utasok, akik mind nem férnek be, hogy lehet-e ennyi idő alatt egy sátra csinálni. Nem tudom, nem akarok hülyeségeket mondani. A, más, a másik pedig a közlekedés szervezés, hiszen Illés Gergő itt azt írja, majd két órás várakozásunk alatt Budapest felé négyszer haladt el, Kelet felé viszont egy sem, szintén a baleset eredménye. Szintén nem a baleset eredménye. Én Illés Gergőt szeretném kérni arra, hogy ezt a két dolgot ö, magyarázza el, vagy számodra is elegendő, hogyha az általánosságok felé haladunk, mert nem akarok senkit megakadályozni az előrehaladásban, de én azt éreztem, hogy ezen még nem jutottunk túl, de ezt tette, vagy a szerző. Még egy pillanatra erre kitérnék, erre a négy szerelvényre, illetve, hogy azok, hogy haladtak tovább Budapest -telét. tehát a más kiadta azt a tájékoztatást, hogy aki Gödöllőre kijött, az igénybe veheti a hívet a menetjegyével. Ellenben viszont a, ez a négy szerelvény, motorvonatok 60 felül érkezve Budapest felé talatban, Elmentek egészen is a szegig, ahol már, vagy Pétszelig nem emlékszem, ahol már bkv életeket igénybe lehet venni, vagyis fennállom Vasú, a vasúti közlekedés további kipótlás a test felé. Én nem értem, hogy azokat a halkokat annak a 300-400 vagy 500 embernek, aki ott várakozott a Gödőlé vasútállomáson, miért nem lehetett például már Gödőlé-nél és miért nem lehetett azokat az utasokat, akik Budapest felé tartottak a hévre felterelni, aki ugyebár jogosultak a, a hévigénybevételére a baleset miatt. De, de, de, de, de ugyanarról beszélünk, hogy az utas tájékoztatás ebben az egy órában nem volt megfelelő. Ebben az irányban szerintem lehet fejlesztéseket tenni. Nekünk pont az a célunk, hogy jövőre ne a médiában, nem csak a sajtóban jelenjenek meg, mondjuk a mávinfónak a közleményei, ami egyébként pont ilyen információkat tud az utasok felé közvetíteni, hanem például a mobiltelefonjukon is. Ez van egy vonatinfo alkalmazás, amit, amivel ugye már jegyet is lehet vásárolni, ezt Gergő említette, azt szeretnénk, hogyha például ezen a vonatinfo alkalmazáson járatra lebontva információkat tudjunk küldeni, hogy egyébként egy ilyen helyzetben számukra, akár mondjuk a hív, akár más irányba mennek, mit lehetnek azok a járatok, amivel a leggyorsabban tovább tudnak menni, ami egy ilyen havária helyzetet meg tud oldani. Én azt gondolom, hogy ez a történet ez egy jó történet abban a tekintetben, hogy jó kérdéseket vett fel benne a szerző és Nyilván azt várja, hogy mitől fog javulni ez a szolgáltatás, ez a személyszállatási szolgáltatás. Én ezt két-három pontot tudom összefoglalni. Az egyik a vasúti pályának a felújítása, ami nyilván gyorsabban lehet majd közlekedni. A másik egy jobb utas Egyébként magának a vasúti pályának a felújításában is olyan utas tájékoztató rendszerek, tehát fognak majd kitelepíteni, amelyek ugye nyilván az ilyen típusú havária helyzeteket fogják kezelni, tehát az itt fogják jobban ellátni információval. Azért ez nagyon régi infrastruktúra, nagyon régi pálya. Enyhén szóval nem 21. századik körülmények között folyik a vonatoknak a közlekedése, nyilván ennek a fejlesztésével gyorsabban lehet majd megoldani az ilyen helyzeteket. Tehát, hogy a, a, abban mindenképpen szerintem is dicséret illeti a mávot, hogy, hogy ezt, a, ezt a vonalat felújítják, mert szerintem egy régóta versfejlesztésről beszélünk. De hogyha rátérünk itt az utas tájékoztatás kérdésére, szerintem az nem igazán tartható, hogy mobiltelefonokon kívül élő utasoknak ne nyújtsanak elegendő tájékoztatást, tehát például hozzá 5-6 ember is oda jött megkérdezni, mert ott látták nálam az a alkalmazást, hogy én mondjam meg nekik, hogy hogy kell hazajutni, mert ők nem tudják, mert nekik nincs meg ez az alkalmazás, mert nincs internetük, tehát van itt egy ilyen uh, probléma, ami az, az úgymond offline utazó, uh, utazóközönséget nem informálja eléggé. I igen, azért mondom, hogy vannak úgynevezett havária monitorok, amelyeket ilyenkor tudunk telepíteni egy nagy felújítás keretében, ugye ez az, ami ezt a vonalat is érinti, amely egy modernebb lokális utas tájékoztatást tud adni, tehát kifejezetten gázolás, vagy, vagy forgalmi baleset mentén tájékoztatja az utasokat arra, hogy hogyan tudnak a leggyorsabban tovább közlekedni. Tehát azért mondom, hogy két ponton lehet javítani. Én egyébként a infós alkalmazást nem vetném el, mert nyilvánvalóan nőni fog azoknak, az, azoknak a száma, akik ezt használják, akik ezt ezen keresztül vesznek élet, és ez nekünk stratégiai fontosságú, hogy minél több utast már érjük el, hogy mobiltelefonon vásárolja jegyeket a, a MÁV járataira, mert ezen a mobiltelefonon keresztül mi sokkal, de sokkal több információt tudunk nekik eljuttatni. Úgyhogy, ha azt mondod, hogy téged hat ember, téged hat ember keresett meg információra, akkor nyilván nekünk az egyik célunk lehet 2019-ben, hogy azt a hat embert is elérjük, és rábírjuk arra, hogy, hogy mobiltelefonon keresztül tájékozunk, hiszen egyébként a szolgáltatók, tehát a mobiltelefon szolgáltatóknál is egyre inkább olyan díjcsomagok vannak, amelyek előtérbe helyezik a, a, a, a mobil alapú internet használatát, és azt gondoljuk, hogy egyébként ebben az irányba kell elvinni az tájékoztatás javítását is. Illés Gergőt olyan sok érte ezen utazás folyamán, hogy azt írja, hiszen ez a sok, lehet, hogy itt költői túlzás, azt írja, hogy a máva múltban él, de ha semmibe tart, múltja van, jövője nincs, és a monopol helyzetet hozza fel, lehet új motorvonatokat vásárolni, de nem lehet a hozzáálláson változtatni pénzzel, és aztán öt pontban foglalja össze azt, amilyen egy olyan kritériumrendszert, amiben ő változtatna a MÁV pont belüli helyzettel, illetőleg magát a monopóliumot megszüntetve és Csehországra utal, változtatna a személyszállításon, liberalizálna azt. Ez ügyben mondanál azon fő bármit, vagy sokat, amit én itt mondtam, hiszen én itt valamit összefoglaltam, amit te egyébként ennél részletesebben fejtettél ki? Hát alapvetően fel tudom sorolni ezt az öt pontot, amit felírtam magamnak. Ugye bár rengeteg, rengeteg késnek a magyar vonatok, nem tudnék pontos számot mondani, de velem is előfordult, meg szerintem a kedves hallgatók közül elég sok emberrel előfordult az, hogy a már több órát késett vele, vagy szakadás, takadás akadályozta a továbbhaladást, stb. Ez az uh -huh. egyik. A másik az. Bocsánat, a... ezeket azért... tudjuk venni pontról pontra, mert szerintem ez nagyon, ezek nagyon jó támpontok. A, ugyan, a, igen, igen ugye, csak azért tartom fontosnak megjegyezni, mert ezeknél a számoknál egyébként, ha ezeket globálisan nézzük, akkor javulás tendencia látható. Tehát erről a Jánossal is már korábban beszéltünk, hogy a 2012-es 77%-os menetrendszerűség, erre egy ilyen csúnya szót használunk, ami azt jelenti, hogy 77% -a, a vonatoknak az, amely 5 perces késésen belül érkezik meg általánosságba. Ugye ez a 77% 2018-ra 90% környéki mutatóra ment fel, ami pontosan a fejlesztéseknek a hatása, és egyébként ebben nyilván mindig lehet javítani, és mindig lehet külföldi példát hozni, hogy Nyugat-Európában még pontosabbak a vonatok, de egyébként ebben a tekintetben szerintem egy nagyon nagy fejlődés látható a Márnál, főleg mondjuk az elővárosi vonalakon, ahol 90% fölötti menetrendszerűséget tud, tud a tart szolgáltatni, és itt is kiemelve azokat a vonalakat, például az Esztergomi vonalat, vagy a Székesfehérvárat, a Székesfehérvári vonalat, ahol új biztosítóberendezés van, új pálya van, Esztergomnál például erről ma közlemény, a közleményt 95%-a a vonatoknak 5 percen belüli késéssel, 5 percen belüli késés nélkül érkezik meg, tehát egy nagyon-nagyon magas, már én szerintem nyugat-európai színvonalú lehet nevezni, ami számomra azt mutatja, hogy egyébként ahol a fejlesztések megtörténnek, és ahol ráfordítanak a vasútra, ott ezeket a késéseket nagyon jól vissza lehet forítani, és ez hasonlóképpen fog történni ugye az említett ahonnan a cikk kiindult az Eger-Egri vonal viszonylatában is, hiszen ott is ehhez nagyon hasonló fejlesztések történnek most. Kiványosanárom egyébként ezeket a fejlesztéseket, és hogyha valóban ezek megszabzák a pozitív hatás, akkor én se fogok autóbuszra szállni, tehát én nagyon szeretek vonaton utazni. Akkor menjünk át a második egyelőre, pontról. Egyelőre én a való, valós életben, a saját tapasztalataim alapján nem, nem láttam ezt a kétségtelen fejlődést. A második pont, amit én felsoroltam, az a az a, a minőséget tehát hogy még mindig rengeteg olyan vonal van, ahol kedves hallgatók biztos kis vagy nem tudom, BZ motokként ismerhetik azokat a csehszlovák kis mellékvonani motorkocsikat, amik még töreplenül közlekednek. Ugyanígy a B43 sorozatú motonyok nagyon-nagyon sok vonalon megtalálhatók. Ezek a, ezeket még a gansz a 60-as évektől elkezdve. Tehát, hogy egy meglehetősen régi parkról beszélhetünk, aminek bár az átlag életkor egy kicsit csökkent a a FLIRT motorvonatok forgalomba állításának köszönhetően, de szerintem még a mellékvonalakon mindig nagy problémát jelent az, hogy a, hogy a járművek nem elég tiszták, a kocsik nem elég tiszták, a mozdonyok megbízhatatlanok. Tehát például volt egy ilyen példa, hogy három mozdony és kilenc óra kellett ahhoz, hogy a Szombathely Pécs vasútvonalata már megtegye, ez egy november hatodikai esetről beszélünk. Tehát, hogy még van, van egy csomó ilyen negatív példa, és én is tapasztaltam már olyat, hogy utaztam vonaton, és lerobbant velem a mozdony, és másfél órát vártunk. Tehát, hogy ezen még mindenképpen van fejleszteni való. A harmadik, amit felírtam, magamnak, az... A... Erre is hadd reagáljak két mondatban, mert ebben speciál egyébként egyetértünk. Tehát a, a MAV-nak, ugye a személyszállító járműállományának az átlag életkora 35 év, ugye CSE. Példát hozod, a cseheknél ez 30 év alatti a, a, az a, a állománynak az átlag életkora. Az osztrákoknál, amely a másik példa, az 19 év, ugye? Fölfelé húzzák az átlagot, például a mozdanyoknak az átlag életkora, ami 40 év fölött van. És ez valóban egy gond, valóban egy probléma, itt tényleg fejleszteni kell, és ebben a motorvonatok és azoknak ugye az elővárosi forgalomba való közlekedtetése inkább csak kozmetikázva ezeket az adatokat, valóban ezen a területen nagy, nagy fejlesztésre van szükség. A harmadik pont. Fel, felírtam magamnak az a közlekedés szervezés minőségem. Igazából itt nem saját forrásokat használtam, hanem a közlekedők blogon jelent meg egy nagyon mély és részletes jelentés arról, hogy a Márnak a nemzetközi Eurocity minőségű kocsijai sokszor műszaki iszben nélkül tároló vágányokon rohadnak szét, mivel a ceglédi járműjavítónak, vagy a, vagy a szólnak járműjavítónak bocsászni, nincs sokszor arra kapacitása, hogy műszaki tisztassa ezeket a, ezeket a kocsikat. Így történhet meg az, hogy vannak olyan alapvetően még jó állapotú, nemzetközi közlekedésre is alkalmas Eurocity minőségű kocsijaink is melyek legutóbb 8 éve voltak forgalomban, mert a műszaki vizsgáját 2006-ban kapta, ez 2010-ben lejárt, és azóta nem kapott újat, félreállították egy tárolóvágányra, és innentől az enyészeté lesz. Tehát hogy szerintem ez egy nagyon negatív trend. Alapvetően volt a közlekedő tömegnek egy olyan megállapítása is, hogy a mávos vasúti személyszállítókocsik állása. Ezek a 90-es években vásárolt jó, jó állapotú, jó minőségű kocsik rendelkezés állása 56%-os, ami egy nagyon-nagyon alacsony arányszám, és csak azt javasolják, hogy ennek 80% kéne lennie. Nem tudom, hogy ezek az adatok mennyire helytállóak, mivel a má vannak idején a közlekedő számára nem adtak ki a vasúti személykocsik összeállítási rendjéről szóló dokumentumot, tehát ők is csak satszolni tudtak, de szerintem ez egy, mindenképpen egy komoly problémát jelent. Igen, azt lehet mondani, hogy ezzel kapcsolatban ugye az Intercity Plus gyártásának a stratégiája az felülvizsgálat alatt van. Itt az év nyilván nyilván átnézzük ennek a, a pozitív észre, és azon hatásait, amik nyilván abból adódhattak, hogy emberi erőforrásokat vont el a Másztart azért, hogy új kocsikat gyártson. Ugye itt azt kell tudni, hogy Ugye ennek vannak azért pozitív hatásai is. Tehát évvégig hat új Intercity Plus kocsi fog forgalomba állni, ebből három már most forgalomban van, meg kell nézni egyébként, hogy, hogy ez a program, ez a tovább de hogyan tud működni, de ezzel kapcsolatban csak most csak ennyit tudok mondani, de azt gondolom, hogy jövő évben erre is, erre a kérdésre is választ kell adni. Nekem a kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne még egy külön. Elkészült ez a 6 IC plusz kocsi, és természetesen örvendetes és nagyon örülök, hogy ezek magyar gyármányilag, viszont, amit a közlekedőtömeg blog is említett, van, van körülbelül 40-45 jó minőségű 90-es évekbeli kocsink, amik rendszeres karbantartás mellett 40-50 éves időtartamra még jó lenn, jók lennének. Tehát, hogy nem lenne jobb, hogyha az IC plusz projekt területetése mellett, ami eléggé ötfögbe halad, esetleg ezeket a kocsikat tudnák forgalomba állítani, és ezek még mindig remek szimbólum szolgáltatást tudnának nyújtani, orvosolnák a márnak az Intercity közlekedésben fellépő sokszori kocsi hiányát is. Igen, tehát azt tudom mondani, hogy ennek a programnak a felülvizsgálata pont ezeknek a kérdéseknek a mentén történik. Tehát, hogy milyen előnyei voltak, és milyen erő, erőforrásokat vont el a az általad is említett felújtásoktól? hat térjek rá a negyedik pontra, akkor ez pedig a külső kommunikáció kérdése, tehát hogy a, a közösségi média használatomáknak az szinte így nem létező fogalom egyelőre, tehát a, amit láthatunk, hogy a, a vasútnak az egyik legkomolyabb célközönsége, Szerintem a fiatalabb korosztály, az egyetemisták, akik jogosultak kedvezményre, olcsón utazhatnak, még nincs autójuk. És ugyanezek a felhasználók, potenciális felhasználók nagyon nagy mértékben használják a közösségi médiát, a Facebookot, és mégsem látom azt, hogy a máz lenne egy hivatalos központi Facebook oldala, rendszeres tájékoztatásokkal, kedvezményekkel való tájékoztatásokkal, akciókkal, ehhez hasonló dolgokkal, tehát, hogy Alapvetően nem látom azt, hogy a mál ezeket a potenciális felhasználókat, ahol növekedést lehetne elérni, nagyon meg akarná szólítani akár online felületeken. Ez teljesen jogos. Ez speciál pont a, a, azt lehet mondani, hogy az én igazgatóságoknak a területe, és ezt január 1-től lesz központi Facebook oldal, sőt én egy olyan kázi másinformos szolgáltatást szeretnék jövőre megvalósítani ami egy Mávinfon Facebook oldal keretében gyakorlatilag, hát chat alapon tájékoztuk az utásokat, ilyen havária helyzetekben. Tehát azt gondolom, hogy pont a, abból a problémából a ködölői esetből kiindulva, én azt szeretném elérni, hogyha Máv start gyakorlatilag a, az utasoknak a mobiltelefon készülékére Facebookon keresztül tudna információkat küldeni arról, hogy egyébként hogyan tudják folytatni az utazásokat, vagy egyébként, hogyha késésre kell számítani, akkor milyen késésre, miből, adódó, miből adódott egyébként a, ez a havária helyzet, és miért több információt elküldeni nekik, amikor egyébként az utasok akár kérdéssel tudnak válaszolni, amelyet a MÁV Informa meg tud majd válaszolni. Nyilván ez egy... Egy 2.0-as kommunikáció a MÁV részéről, ami teljesen jogos a hogy hogy elmaradt eddig, és ez ilyen nem volt. Ezen szeretnénk változtatni, tehát ebben szeretnénk fejlődni. És a ötödik pont pedig, amit felsoroltam magamnak, ez az utolsó, ez pedig a vesztesség kérdése. Tehát, hogy nem én mondtam, hanem komolyan Róbert vezérigazgató úr, hogy... Jelenleg már bevételének kevesebb, mint származik menetjegyekből befolyó összegből, a többi pedig az adófizetők továbbá, hogy a, a három, három fennálló vasúti ülésből kettő üresen fut, vagyis a vasút, akármennyire is jól kihasznált mondjuk a fővonalakon, a, a Budapest-Debrecen Nyíregyháza, iskolt Körintercity vonalon, annyira kevesen használják mondjuk mellékvonalakon, és ezt én komoly problémának tartom, mert szerintem rengeteg olyan mellékvonal van, ahol bár van vasúti közlekedés, de ez a napi két pár vonat, tehát hogy napi kettő vonat halad el mindkét irányba, ez nem elegendő ahhoz, hogy az autóbussal felvegye a versenyt, hol van vasúti infrastruktúra, és nem csoda, hogy ezeket a vonalakat nem használják az emberek. Igen, ezzel is, csak ismételni tudom magam, felújítás, ugye erről már beszéltünk, hogy a Esterbunyi vonalon a felújítás után kb. félmillió új utas jelent meg, a Székesfehérvári vonalon a felújítás után kb. egymillió új uh, utas jelent meg. Azt lehet mondani, hogy me megállt az a trend, ami ugye a, a Márstart utasainak számának csökkenését jelentették. így a 1990 es évektől Számítva akkor ugye 180 millió utasza volt a márstartnak évente, a 2010-es évek közepéig ez 135 millióra csökkent, a 2010-es évek közepe óta azért növekszik, tehát 140 millió, tehát 5 millió új utasza van most már a márstartnak ezek láthatóan a fejlesztéseknek, tehát az új motorkocsiknak és az új pályának köszönhető. Én azt gondolom, hogy a regionális közlekedésben is kell, kell lennie a fejlesztéseknek. Mezőzombor és sátorai új hely. Között épül most egy 45 km-es szakaszon egyrészt villamosítás van, 11 km-en pedig pályafelújítás. Ezek a fejlesztések azok, amelyek szerintem, ha az utasszámban hasonlóan jó tendenciák jelentkeznek, akkor egyébként bemutathatóak, hogy a regionális viszonylagban is van értelme a fejlesztéseknek, hiszen nagyon sok olyan e, regionális vasútvonalról hallunk, ahol egyébként sok lassú jel van, Uh, alacsony színvonalú a, a személyszállási szolgáltatás, és nekünk, ugye máv a döntéshozókat is meg kell győznünk arról, hogy érdemes hogy egyébként a vasúti fejlesztésekbe investálni, megtérülnek ezek a, a, ezek a beruházások, és, uh, és támogatják a további vasúti fejlesztéseket. Ugyanis azért azt látni kell, hogy ma uh, vasúti pályafenntartásra körülbelül tized annyit uh, költünk, mint az osztrák kollégáknál. Tehát uh, uh, Ebben az évben körülbelül 40 milliárd forint van a 7700 km hosszú vasúti pályahálózatnak a tartására. Ez Ausztriában, ez az összeg fajlaposan egyébként körülbelül tízszerese. Uraim, maradt még bármi? Illés Szerintem A legtöbb problémát át ö, futottuk, Egy pillanatra még közbeszólnék, és azt mondanám, hogy a regionális vasútvonalak szintjén én nem értek egyet azzal, hogy Például utas számot csak milliárdos beruházások pályafelújítással lehetne nyerni, ez nagyon hosszú folyamat, és tényleg rengeteg pénzt emészt fel, és fontos ezeknek a regionális vonalaknak a felújítása. Mégis szerintem lenne fejleszteni való ezen kívül is, például én egész Szilvásvára vasútvonalat tudnám felhozni példának, napi két pár vonat közlekedik és nem igazán szólítja meg az utazók közönséget a fél óránként közlekedő buszok mellett, mert például nincsen olyan kiránduló kedvezmény, ami az ország egyik turisztikai csomópontjának számító félvesváradra, odacsábítaná a, a, a családosokat, odacsábítaná a turistákat. Nincs igazából olyan mondjuk a nemzeti parka, vagy akárkivel integrált kedvezményi rendszere a, a, a mÁvnak, ami esetleg meggyőzhetné az autósokat, illetve a buszonutazókat, hogy turistaként mondjuk érdemes lenne a Szilvásváradra nem a busz, nem az autót választani, hanem vasútra szállni. Igen, ugye a, a volán menetrend és a, a máz menetrendnek az összehangolása, a fe, a. ITM minisztériumnak a hatásköre, ugye ebben a tekintetben a következő évben lehet majd erről többet hallani, de egyébként a egyértékesítéssel kapcsolatos kritikát azt értettük, és azt gondolom, hogy egyértékesítés terén sok fejlesztés volt elmúlt évben, nem akarom ezeket most már úgy végigsorolni. Ugye a televonat, a csúcsidőn kívüli járatokhoz tartozó kedvezmények rendszere, ami azt jelenti, hogy kb. 20%-os 20 kedvezményt lehet kapni akkor, hogyha valaki csúcsidőn kívül vásárol jegyet magának. De amit, amit mondtál, azok azt gondolom, hogy abszolút... Tudogos felvetések, és ezeket, ezeket vizsgálni kell, jön, irányba is el kellene. nagyon szépen köszönöm López Dánielet, arra kérem, hogy egy pillanatig még maradjon velem. és úr, örülök, hogy megismerkedtünk immáron az éteren keresztül is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Assz! 890999 és 06367716 egy, hogy nem maradjon elvarratlan szál. Ma 2018. december 11-e ked volt 9 óra 39 fels lett, tehát elég hosszú ideig itt maradtam, ahhoz képest, amit általában szoktam tartózkodni, de ha már itt vagyok, akkor állok rendelkezésükre, ha nem, akkor minden nap kísérleti műsor, minden a utolsó adás alapult, dörök.fialajanos Gmail.com tétellel Veszem a nem létező kalapom, és megyek. Ó, -e még bármit tőle a műsoromtól? Ugye a mai műsor nélkül 1, 2, 3, 8 műsor van még hátra. 061 0614890999 és 063677161 először. 0630 677, 1, 1, 6 1, és 06 nem, 061 de nem jó mert összezoradtam. az 6 a 7 7 1 és 06, 1, 4, 8, 9, 0 egy 0 másodszor. Away, but you never came back. No phone to take your place, you know what I mean. We have the same to God again 061 489 és 06 Senki többet? 41. lett a nézettségi sorban a civilapályán, ami elmúlt időben egy kiemelkedő 200 ezres nézettséggel járt együtt. Ha azokat a Facebook bejegyzéseket nézem, mint ahogyan az ember nézi egyébként a rádioműsorommal kapcsolatban, miközben a rádioműsoromnak nincs hallgatottsági mérése, akkor a Facebook bejegyzésebből nem lehet kiindulni. De a hátrávédőre én már azt gondolom, hogy nem a méret a lényeg, függetlenül attól, hogy van jelentősége. Jöreget! Jó reggyszer kívánok! Egy észrevételem lett volna, vagy volna a Első László uram Elmondhatom? Igen. E, Említette azt, hogy a parlamentben tudomásukra jutott, hogy valami atrofitás fog történni, és ezért ezért ki a falotai örököt. Nekem fölmerült benne, hogy az ellenzékben a manzarok vannak. Nem hinném. Tehát az, az, hogy ez hogy van, tehát fogalmam nincs. Nekem sincs fogalmam, csak egy gondolat támaszt elő bennem, hogy elmondták, hogy mire? valaki... Én azt gondolom, az hogy ez nem börtön, és az, hogy ilyenről beszámolnak, az nem a Wamser szót kéne egy előhívja önből. Én a konkrét történetről azt gondolom, ha már vannak palottaőrök, miközben nem tudom, hogy van erre a szükség, oké, vannak, akkor őket az ember akkor veti be, amire a miniszterelnök úr azt mondta, a hídról akkor beszélünk, amikor oda elérkeztünk. E tekintetben tegnap nem úgy tűnt, mint hogyha elérkeztek volna oda. Akik sípolnak, meg beordítanak azokkal szemben egy ilyen, és azt szándékosan nem mondok semmilyen szót, hogy ne kelljen hangulatkeltéssel megvádolniuk. Méltatlan, igazságtalan, aránytalan. Gyerekes. Farokméregető. Még 25 másodperc van ahhoz, hogy bárki előkerüljön. Én maradok, a szükség van rám, és megyek, ha nincs rám szükség. 15. 15. 15. Kérteszek. Csak lassú volt a telefonom elnézést. Annyiben? Ön szerint van értelme annak, hogy az ellenzék az bent van a parlamentben? Bejárnak Össze... egyáltalán és az okay. az Azt az kérdezem, ön szerint van-e annak értelme, hogy minden, minden reggel bejöjjek? Szerintem van. Ugyanígy van a másiknak. Nem marad mindig így. Én, én a, a, a kérdését teljes mértékben értem, az a hiába valóság érzet, ami önben kialakult, másféleképpen ott van bennem is, bár ön ezt nem mondta, tehát szájába adtam egy olyan mondatot, amit nem mondott. Um... Hát illetve a tehetetlenség, amit a, te a, a tehetetlenség, a tehetetlenségről az... szólt a teljes uh, Elsimonnal való beszélgetés. Azt tudom önnek ezügyben mondani, hogy én nem látom annak a terét, és a megnyilvánulási módját, ahol ez az ellenzék, ha nem megy be a parlamentbe, akkor mit csinál? Tehát maradjunk annál, amit ön mond, még bolykotról se beszélek. Azt mondom, nem mennek be. Mit fognak csinálni? Én, ha az ő helyükben lennék, jó, az valamelyik képviselő helyébe lennék, Igen? én visszaadnám a mandátumot, és nem foglalkoznunk az Egésze, Jó, de ez azért nagyon rossz, az azért az, azért hogy... rossz felvetés, mert tételezzük fel, hogy egy olyan képviselőről beszélünk, aki, aki él, és hal. Van, és akkor nem, nem, nem, semmi lista. Ne, ne, ne, ne, ne. Ez, ez a lista az egy technikai megközelítés, uram. Én arról beszélek, hogy ugyanolyan lelkesedéssel jár be, attól, hogy mit él át, mint amilyen lelkesedéssel, én ide le. Tehát miért adná vissza, amikor ő ezért dolgozott? Azt, hogy ön egyébként a munkáját hiába valónak látja, és azt, hogy ő egyébként visszaadja a mandátumát, az egy olyan egyenes, amit ő nem lát ő azt mondja, hát, hogy az ő tevé... Temi... Nem feltétlenül, elég. hát azért hány olyan történetről hall ön, ami nem működik, aztán működik, de az, hogy mikortól és mitől kezd működni, azt az Istenen kívül csak a zsenik tudják még megmondani, én egyik sem vagyok. Hát akkor, ha ők így gondolja... De várj egy pillanatok, csak abba gondoljon voltál. bele, hogy hány olyan szerelmes filmet látott, hogyha nem a saját életéről hát. beszélünk, ahol valakinek udvarol, aki úgy dobja önt ki az ablakon, ahogy kell. Ön mégis szerelmes és célt ér. Nem jó a példa, de nem is teljesen rossz. Hát igen, biztos van ilyen az életben, de szerintem ez annyira flusztrálja az embereket, akik ö, akarnak tenni és így viselkedik velük. Akkor mondok önnek egy ennél cifrábbat. De mondok önnek ennél, ennél cifrábbat ön szerint nincs olyan mandátummal rendelkező kétharmados képviselő, aki ugyanezt éli meg, de a fegyelem tartja ott? Tehát miért pont az ellenzékről beszélünk csupán? Biztos van, de az a baj, hogy a kétharmadnak minimális... Ö minimális gabalérság sincs bennük. Tehát, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, azt tudjuk hogy a vezetésben nincs. A az ő visel... nézem, ha ma meghallgatta az elsimont el és önnek volt én füle, hallgattam. annyi árnyalatot hallott benne, amennyi árnyalatot ön máshol soha nem hallhat. Hát hallgattam, és azt is éreztem benne, hogy sok uh, dologra kellemetlen neki. Nem kellemetlen, nem egyáltalán nem kell. Vagy, nem kellemetlen, egész egyszer azt mondta, hogy igazam van, de ebben most ő nem mélyed el, mert egész egyszerűen köti valami. Én nem tudok ennél többet tenni, és az, hogy hány ilyen képviselő van még ezen az oldalon, hogy hány olyan ember húzza a cipzára a száját, aki egyébként nem húzna a cipzára a száját, hogyha nem félne, vagy nem tudom milyenre a megfelelő kifejezés. És egzistenciális okokból félnek? Én a erre nem kifejezés. tudok önnek válaszolni. Az egzisztenciás az a legegyszerűbb magyarázat. Én azt tudom önnek mondani, bár ez furcsa lesz az én számból, az, hogy az ember kitartó legyen, okos, méltányos, nagyvonalú, a számtalan olyan folyamatot tud révbe jutatni, amely folyamat soha se jut révbe ezen bizonyos elemek nélkül. Ilyen mondatot tőlem ön öt évvel ezelőtt nem hallhatott. Mondj, nyugodtan mondhatja azt, hogy megöregettem, nyugodtan mondhatja királyúli után azt, hogy én Fidesz-kollaboráns vagyok, bármit mondhat. Vállalom. Az, hogy ennek eljön -e valaha az ideje, fogalmam nincs, valami sugja, hogy nem, valamilyen olvadás lesz. Én épp tegnap beszélgettem arról valakivel, hogy az én egész életem, amit itt Magyarországon éltem, mindig olyan volt, hogy kibukkant a nap a felhők közül, és aztán ismétbe felhősödött. És igen, igen, és beborult, után elég gyorsan. És hogy én emelját olyan kibaszott, szomorú vagyok, amilyen csúnyán egyébként nem szabad beszélni. Hát, uh nem csak ön, hanem én is igazából, mert én, én nem élek rosszul, meg egy családom maximálisan jó, de annyira zavarnak ezek a dolgok, hogy néha fel tudnék robbanni, és azért is fel tudok robbanni, hogy ilyen baromságokkal foglalkozom. Nézze, nem tudok erre megoldást. A tanú film, a tanú című film van előttem, és nem gondoltam volna, hogy Bacsó Péter egy nemzeti átkot vág a fejünkhöz. Nagyon, nagyon szomorú vagyok. De nincs más megoldásom, tehát kiváztathatom a betegséget, amíg én orvos vagyok, gyógyítanom kell. Amíg felmegyek abba a fránya árvózkosárba, addig nem tehetem meg, hogy ne jelentsek, és a felvánszorgok ott fent már magamhoz térök. Szegény honpol mindig ezt vágja a fejemhez. Jó reggelt! Mondom, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap is rendkívüli módon bosszantott, de most az elsimon beszélgetésénél is teljes elánnal kiáll az ellenzék szidása mellett, miközben a kövér, mint házelnök minősíthetetlen hangon szól mondjuk a vadai Ágnesre, illetve megkérdezi, beha, ki nem kapcsolt mikrofonnál, hogy ki ez a kimondhatatlan szó elvileg, aki most beszél. De és most... ő akar büntetni, és ő mondja a dolgokat az ellenzékre. Fölháborító. Most... Oké, okay, rendben van, de ezen már rég túl vagyunk. Mi az, amit ön egyébként el akart most mondani? Azt az elsimon beszélgetésére visszakapcsolva, hogy valóban volt, hogy egy kicsit csöndbe volt, nem tudott mit mondani, de ugyanakkor az a fajta dolog, hogy ide került ez a tegnapi esemény a parlamentben, ehhez a például a kövér is jelent. De de könyörgöm, hány mennyi ideig beszéltünk az irritációról, és milyen mértékben adott nekem ez ügyben igazat? Ez önnek miért nem elegendő? Miért nem dolgozik ön is azon, hogy az irritáció csökkenjen? miközben én nem gondolom, hogy az életem folyamán ezt meg tudom szüntetni? Miért vág egy olyan ideál tipikus esetet a fejemhez, amiről ön is tudja, hogy az álom kategóriája az Isten áldja már meg? Nem egyszerűen hát, Oké, part... rendben van, és akkor miatt ettől a felháborodásától mennyire megy előbbre a világ? Hát, ez egy másik. Hát akkor meg könyörgöm a kalapás se arra való, hogy az állandóan az ember oda vele. Jó reggat! Jó reggelt! Elköszönök, ha nem beszél. Itt ragadtam. Bárkivás, de akkor szólaljon is meg. Jó reggelt! Elnézést, ön hal engem, mert ha hal, akkor beszéljen, ha meg nem akar beszélni, akkor ne hívjam. Négy perc harminc másodperc. Jó reggelt. Négy perc tíz. 3 perc 45 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, dörö.fialajanos, kukac, gmail.com, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor megmaradt kísérletinek, megköszönjük Csor a rádiónak, az Úristennek, és marad a dörö.fialajanos, kukac, gmail.com. Nagyon kevés időnk maradt. Ahó. Oh -oh. Fókusz, 1 perc 50-ünk van még. 1 perc 45. Mondjött. De hallottam, hallottam, itt volt. Igen, igaz, volt. De, gyors a pont, de gyorsan hívja. Igen. Lakatos István, jó reggel. Egy percünk van. Jó. Én azt gondolkodom, hogy az ellenzéknek vajon az -e a dolga, hogy a parlamentben sípokkal éreztesse azt, hogy ő nem ért egyet azzal, amit a többség meg akar szavazni? El nem tudok válaszolni. Az ellenzék úgy viselkedik, ahogy viselkedik. A kormánypárt úgy viselkedik, ahogy viselkedik. Te meg véleményt formálsz róla. El nem tudok válaszolni. Én csak azt akartam ezzel fölvetni, hogy az egész szetén egy színháznak tekintem, ahol egyik fél sem játszik jól jelenleg. De én gyakorlatilag a beszélgetésben erről váltottam szót elsőmolaszlóan. Igen, igen. Akkor ezt most már. Na, Viszont. Harminc. Elköszönök. Mi Laci, te jössz. Forgalmi adó, társasági adó, iparűzési adó, fogyasztói Mennyi adó, késgármű adó. Lel. Minket csak hallgatni Személy. és élvezni kell. Civil rádió.